to be in Louisiana in the morning in the morning it's great to stay up late good morning good morning to you I'd be just as if if we was in Mississippi when we left the movie show the future wasn't bright but 4 a juojemi. Hmm. Unon Marinzik Picin. Keep a game sai. Mm, pag game. Ej, mirëmëngjesit të gjithëve. Mirë se keni ardhur në klubin e mëmçesit në Vallet e Klapë Febri hmm. 104. Unë quhem Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjesit të gjithëve. Me Altinin, me Oltën. Mirëmëngjesit. Mirëmëngjesi Olta dhe gëzuar edhe Lorin gjithashtu. Mirëmëngjesit Lorkan. Po, është dë. Mirëmëngjesit 1 qershorit miq dashur. Gëzuar Kalamaja. Gzuar Kalamaj Udo që tjeni Në të gjithë Shqiprin Edhe jashtë saj Gzuar dhe në Kalamaj të studi Gzuar dhe ju e të studi Gzuar dhe Gzuar Gzuar Gzuar Një që shori është fest e fmive vetëm Shqipria Apo është Ndërgomtare As njështë kam bajtë dërgomtare Ndërgomtar, por më shumë atyre në Shqipri Në marrë Në marrë Se ne kemi më që festa të da Në në në në në në në në Olda, nuk ka njeri pushim për këta Jo, jo Të gjithë në përpunra Vedën Melvise Roche ka pushim sot Po, Antoni Po, po, po, po, po, përdet Normalisht ka edhe njës të veçan Po, e drejt Ne, se ti e feston, po Po, sigurisht E feston me Lajle dhe me Lule Dhe me Lule Bravo, Olda Me fustan dhe me sandale Po, shtë të themë në gjëtjetër onë të rëndry Këtë, zëmë të thua shtuaj Shë më të fundit më thua është i mua që shë po, s'ka thënë më parë. Pikërisht, vërtet kjo pyetje serioze është. Hah. Mm. <laughs> se... se, se vetëm, se vetëm ne festojmë një çorrin? Eh, tani tani të erdhi ti. Tani më erdhi. Munduhet se Shumë më duket se vetëm ne. Munduhet se vetëm ne, sepse po kontrolloj. Po kontrollojë ve hundë vetëm saktë me kalamaj, vetëm me shpirtë. Po kontrollojë e prindërve. Është Tani nëse ka një lidhje kjo. Ka lidhje, ka lidhje, kështu që. Dobran. Ajo është dhita votore e nënave me fëmijë. <laughs> jo jo, ditë e prindërave, prindërave me kalamaja, prindërave po, me fmijë. Po, okay. Nëse gjithmonë, nëna dhe fëmijën, nëna do të, edhe nëna të, edhe prindrit me fmijë. Po, neyse okay. Po deri, domethënë, ne festas, deri ktu, ruges, uh, nuka, i transformojmë festën ose uh sa të vin festat -huh. deri këtu, ndryshojnë rrugës, rrugën. I bëjmë si duam në 1 qershori është festa e fëmijëve shqiptar. Atij shumë shpejt do të bëjmë Festa e fmive të tiranës Mëndë dhe dajmë ushtoj më akome më shumë rethin për, për që gjëna e tjerat Si që gjëra për hape njeri mm. Në bërbot, po themi Që gjëra mundë dhe të përmbliden Në bërbot po, Për që gjëra fmive të e veden po, e blogu, po. Po, po. këni, Për blokët, për se veden e parkët Për që gjëna e këni Asë doket 200 më fmive 200 më fmive 200 më fmive 200 më fmive Njerim bit jetrin Oj E njësot apo sonu do ket do ket e protest po ka edhe proteste edhe, edhe fest po pse na për, për i prishni festën nuk po jo çfarë të prishim ne ty përkundrazi çfarë u mushkonim vranë një mushkonjë tjetër davave po apo do të prisja unë po nuk e vrava dotë po do që nga këtu mm, tash është plagosara 3 maji çeshurat kanë një shqis për çfarë për të vrarë mushkonjë një nxo pozicion po e vras po e vrasuni këtau ose ke bërë unë tjetër Unë vras, nuk e di çfarë të bëj. Tek tek tek te, te femrat. Një mani për ta për ta brava shumë. Unë kap gjërat në ajër, ke vënë re se si pres. Gjithashtu edhe me një vrasje ajri. Po për shembull, gotën time me kafe. E kap dot në ajër. Kafe me siguri gotën time. Mos e hev. Motos forcohet mirë. Unë ndomund, unë ndomund të ha 3, deshm. Po sigurisht. Me buzë të lartë dot. Ti vëndosur është sigurt që të kam. Përpiqem. Përpikëm, mm. olë të... Uh, Ojerë, së përthoshe? Yeah. Atërë, përshikohet ditë çka, në lidhe me ditën e fëmive Po, me ditën e fëmive Një qërëshori festojët si ditën e fëmive në disa ah. vendet të ndryshme të botës O, oh, përtet për, për, për, për disa të, të tjerën pastaj, jo, mm. është në datën 29-tar Në Shqipëri festojë? Po, Shqipëria dhe Cili shumë tjera? vendet të tjerat, anë nuk e di eksepsish Anë nuk e thot, nuk e thot vendet jo, ja. mm. Shqipë uh, Malakasë, Alevani, Festonë... Aronë një korë që në pokredujtës një gjotëm. Po si një <laughs> një mgjesi, mjështë dhe geni ardhur në kryuin e mgjesit, në valet e klab e fem në 114. Kën nga e parë për sot nga Ashley Simpson, Love. Kjo është po, letatë gjojmë, zoja, dhe sotrinë, është 7 e 6 minuta. është do mgjes me juve si do mos sot, që është një që është shorë gëzuar kalamaja, është ditë a juvej. A ke perdhur ato, Olta? Klasim pas pak, klasim pas pak, ne kemi gojë tani. Enough of so one I thank you you do too grab my bag got my all money don't need any man in this room my boyfriend he'll be calling me now and then time i need all my girls to keep him off my mind so hold up we need another so one what we got is all good Love love love. Mirëmëngjes, mm. i mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 78. Mirëmëngjes gjithëve. Mirëmëngjes heri, un jam blendit me Altinin, Olthën, uh, Lorin mjese. dhe sigurisht çka ka? Si çka ka këtu? Çfarë po shkerroni sot? Nuk e di. Po jo mos, kemi gjë për të bërë. Ses po ngjerr atje në studio. Hello. Po ni shërka le majsh. Ni shër fëmijësh, <laughs> me ju <jume> më <ma>. pas. <laughs> po të nda më e gjatë çersori. Dites për këto. Ndonjëherë veti inicion, veti vazdon. Më tje, ndër njësht i vetë një pjesë marës rësherë, e ka prasush? Në gjithë martini Shërësët me vetën Shërësët, po 78, zonja, sotrinë Po shkon, oh, vajti 79 Jeri ka një shprejë për sot Më vjenë mirë jeri që shkumësit e shkruan Oa, ishte në meshma Shkruan e dhe I është shkruan dhe mirë sot Po pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro tavolin për Falemsove flasin. Do të shkruajnë. Po. Me shkruajn shumë pak. Po. Në, nuk e di, në kohën se si ka qenë eksaktësisht nëse ka ndodhur ndonë ndryshim në vite. Po më kanë pas gdhënë në gur. Por jo jo. Më lodh shumë. Nuk shkoj deri te guri. Por ja dua të them kur kam qenë unë në kohën e skumsit në tabel në Kënë qërë shumë përshë? A, a shkëmësa shishin ato Bërte të ke? Me i bas shumë përshë? Me bërte? Basu, pa, po, po Shkëmësa në kone një. gja, gjithë Nga fundi pa flasë uh, Po thëmi 87, 88, mm -hmm. 89, 90 Skandalos fare doada ve shkose. Ishinsiu ju si të lagur, e kuptum se çfarë. Jo, oke. Atëm banin të thaat të tani mbi sop. Kemi pas. Kusaqona jo dorë e lagur shkumsave se ne. Se ju i keni pas mirë juve. Vërtet i thani. Sa i drejtoria, gjëra të mirë pastaj. Po i vinin mbi sop po? Mbi sop po. Ja, imagjino. Po qapës gjithmonë në mënyrë, punë artizanal e blendi. Vonë versia bon apo i nxjinin via? Vers nuk ka kaq çtesë sa në dimër. Nis ska shkolla. Plus se shkolla, mbyllat. Në sezonin e lagështisë mund të jetë. Ta mundi ne shkomsë në Bodrum, po them. A ku diun se çfarë? Po, nisë. Se në ver, për shembull, era e banjës nuk ikte. Aman. A ku mas ka igur? Madje faleminderit, ne kujtoim edhe këtë pjesë. Madje apo forcohet më shumë. Zë jetës është normale. Sa të kujtojmë jetës vetëm të Milna. <laughs> Fëmijë, kishim kshu uh... ishim. Në banjë dizajn, që se mbaj mend se si. Se thonë shumë që Um, aromat janë njëra nga shqisat që lidet më fort me kujtetës Po, e vërtet është Dhe aromat ti më banë men dhe dhe shumë, shumë vidhë Dere më videke mm. Andaj Mos bus që është voglush Qajtë më mirë <laughs> Okej, okay. gati? Gati Jepi me shprejëm për sot Dhe shojmë nëse e ke lidur me një qeshorin Po, nërmaj Dhe shprejëm që unë kam zedur për sot është nga zhenë, zhako, rusat Dhe është kjo mm. Jepi n <laughs> Jepi një fëmijës mërë shumë liri, le të vrapoj, le të kërcej, le të jet i lirë, le të luoj dhe të argëtohet, le të mos jet as njëherë në qëtësi. Të pak të nësot. <laughs> Okej, okay. falem derit. Të duke. Në zhenja kërëso. Në zhenja kërëso, mishda shua. Oh, buri, mund oh, oui, që. Oui. Boj, këta bashkje ka qënë kërë? Poëm pak, thaj gjitha këto jepenin më shumë liri të vrapojë. Dhe gjë, gjë, gjë. Jan gjëra që sot mund bën të parku diçka këto lojrat. Jam uh, kam përshtimin që kjo mund të ishte një plakë e <laughs> madhe bronzi, altin që mund vendose <laughs> të vendosej. Te liçen. Te liçen impono. Mund të duhet pritë një pem për për këtë pë punë. Po, por më pak, më shumë. Jo, vend kështu të pritej për të vendosur plakën, të vendosej gjysma mbi atë. Jo, mund pritë trungu me kënd, por më them mund pritë trungu që Ti grye. Ti ke një kënd kështu. Nuk s'ti prer drejt fare. Ti ta prisim ato të tua. Mundësi që plagën ta vendosësh pastaj në këtë kënd edhe edhe mm -hmm. lezuesi mm -hmm. përpara ka siçkam un laptopin më shumë. Po e them në një kënd. Edhe Pema rri dhe Peka fundui themi. Ja. Dunim të provon, bëhet prisim mja 10 pem 20 pem. Po do të mësuat do. Po pre vi pem aty, aty bësh shkrim të tirë. E këtë tani. Me të parën ka si zë katapete kështu që mund të shtrëngsh mund të marrim me. Së bashku të diktana ta. Është artificial. <laughs> <laughs> Edhe jo ajo okay, që ishte një nga mbrojtjet. Oh, oh, oh. Nuk është sintetik është artificial. Oj. Nice. Oh, yeah. Ehm. Um, mm, mm, Motin mbas pak me Olten Miqdashur, tani do dëgjojmë nga James Morrison, kjo është I Need You Tonight. Mm. Mm. Imjësit e dëgjojmë me stacionin Ardur programës Club i mëjësit në valet e Club e Family 104 7313. I need you tonight. <laughs> I need you tonight. of my weakness When you're away from me Falling down It's easy Falling down Oh, I know I got to carry on But it's so hard to wait so long for you I need you tonight Tonight, yeah, I need you tonight, need you, need you tonight And now, the historical calendar with Jery in the club of Munges. Në vitë i 1265, erdi në jetë shkryptari italian Dante Alighieri. Në vitë i 1792, Kentucky bëhet shteti 15 i 5-10 i shteteve të bashkuara. Në vitë i 1796, Tennessee bëhet shteti 16 i 6-10 i shteteve të bashkuara. Në vitë i 1812, Presidenti i Shteteve të Bashkuara James Madison kërkon nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara që të shpallë luftë Britanisë së Madhe. Në vitin 1850 Sami Frashëri u lind në Frashërt të Përmedit, ideologu më i madh i Rilindjes sonë kombëtare, dietar, studiues, shkrimtar, publicist shqiptar. Në vitin 1926 erdhi në jetë në Los Angeles aktori amerikan Merlin Monroe. Në vitin 1936 erdhi në jetë aktori i madh shqiptar Bek Fehmio. Në vitin 1938 shfaqet për herë të parë filmi Superman. Krijuesi i tij, Joe Shuster, shiti të drejtat e tij për karakterin për 130 dollar. Në vitin 1938 u vendosën për herë të parë helmetat e bejsbollit. Në vitin 1949 erdhi në jetë këngëtari shqiptar Tonin Tërshana. Në vitin 1958 Charles de Gaulle u bë kryeminist i Francës. Në vitin 1960 John Lennon dhe Joko Ono registruan këngën me titull Give Peace a Chance Në vitin 1975 Rolling Stones filluan turn e unë e tyre të parë me kitaristin e rri Ron Wood Në vitin 1997 këngëtari Kenny Rogers dhe Wanda Miller umartuan, kjo ishte martesa e 5 për Rogers Sot është ditë andërkëntare e fëmiva This is Club FM 100.4 që sot kanë i ardhur këtu në mëngjesit ora, është tani 7:23 minuta. Miq, çdo uh, mëngjes më Juve nga ora 7 deri në orën 10 në kanaleve Fem 104 edhe në ekranin e Klap TV-s. Mi më mëngjes. Mi mëngjesi më Jeri. Mi më mëngjes gjithëra. Mi mëngjes, mi mëngjes. Artin Lori uh, dhe Olta, e cila tani është gati për matin. Yes. 18 gradë është në këtë moment. Shumë mirë. 26 do të jetë maksimale për sot dhe 55% janë shanset për. Wow. 55. Wow. Nuk i besoj dot zyve, <gjansi> por mos është se di ta hapë sparkun. Po pra këtë. Mm, mm. Gjithsesi alitin mos u zemrose në orën 3 pasdite fillon deri <gjansi> në orën 9 darkë. <gjansi> tlar... Që 3 me 9. Po. Duhet dhën chic për të lësur pipçë punkt. A po? Ë, djaj. Po në sa? Mm. Jo, pas të e nuk dohkem më nështë. Nuk dohkem, nuk dohkem, nuk okay. dohkem, nuk dohkem, nuk dohkem. Si ga unë, si vetëm sotë. Nështë për shplarje. Vetëm, uh, vetëm po, sotë. Tani, për adha që janë dhe surprizuar, ideja është këtu, ollë ta kishte premtuar, se po, nuk dohkishte asë një pikë shi në... Dherin në datën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Por, ka dhëtur eksperimenti i saj. Mm -mm, Dellsë sot ka një shans prej 55% sh që shi të bjerë. Ëh, mm. dhe shiu do të bjerë nga lart poshtë edhe sot. Po. Shanse 100% që kjo të jetë kështu. Ëh. Dhe do të kemi rreshje lokale. Do të kemi rreshje lokale. Por mund t'i taja shprehja si uj oui si i beharit si vrapi gomarit, edhe le të presim që Sa e bukur se kisha dëgjuar. Sa do mbaroj shpejt beso. E kemi dëgjuar ju këtë? Jo, s'e kisha. Po ja mbanim vesh, mbanim vesh. Ja, tiu i beharit si vrapi gomarit. Wow. Unë kisha dëgjuar shiu i verës, shiu i ngroti dashurisë. E po altë. Ma kujton Gomarin në chatin. Ëm bukur se ajo. Shihui ve... Oh, oh, o, që të o... Do asë dhe shihui në Tiran të jaldimë Po... Mh... Mh... E, o, oh, ojta... Ka ti çka? Kur ti dua shihui beharit, ke than... Shihui beharit, nuk, oh, oh. nuk mund tjetë të njët a që Si shihui bjen tiran, që ka qenë këng e djetorit Qos ne ke përësysh... Di di di di di. Ka një reklamë gjithmonë tani në YouTube-in, nëse ke bën rënë. Mhm. Ja ku e ke holz. Na im Krasnychi për ty. Yeah yo. Black and yellow. Black and yellow in the summer, yo. Yeah yo. Black and yellow because yo. Telrshixul të Shkurtë Me të krovë që seshërinë Kur nëöß përlumba ka shimë e vërse Si vr peaceful O në një kanë Shimë e vërës të ignësme Prqës ha ionë A shumë të doja, vëmë kur koshte, diu të mos ndalosh. Po gatioj ta zgjo vien, po vien. Vi com an putean jati Oh tu ten tondé a ster bute Oh já não sabe Si hoje quero uma revisãos joa me Mesmo já é há pouco tempo que se Não, não, não, não, tani, pio de a por ti altas, ai mban men fialas Re refrain. I'm banned ment. Ja let a refrain. Po ishte një gjë. Shiu i verës, shiu i ngroti dashurisë, maguiton atë pu Fernandez aty. Oh. Puiento, po ha. Ah, si. Si më duket a ke shpyerit jam? Pu janë të ndë. Mos u dalësh. Jo, jo, mos u dalësh. Jo, po po tentoj të mos u dalësh. Shkon Lori. Ke diçka në mes aty? Si është? Braman. Sista. Campei tanto. Só vou dar refrain. See we're seen God. Júlis, Maquiton. Radicagni, oh. Oh. Uh, um. Lutien d'onde. Agsta ëmbël. Et joye. Pra vajza po lutet mm -hmm. që të bjerë shi. E et mos ndalet. Po, po. po. Mm. Si vrapi gomar. Po, tu vajza lutet, nga. lutet për shi ose uh, ka mbjell fasule që edhe ka nevojë për ujë. Po, ja. Ku është sola në një kontekst <laughs> kontekst agrikulturor. Ne kemi nga të agri, kulturor, enderi, gjitha. Ka mbjell fasule të vajza. Ne uh -huh. ato lutem bjerë mos ndalosh shi. Që un fasulet shëst. Pas ajo të bën. Po, bon, mira. Ah, uh, ç'e na si el tek pastrmaja, zona oh, oh, e zonëtrin. O. Kim tani de zona e zona e pastrmajës perfeksionet nga ieri, sot mëngjes ieri. Cipa, e mari mish. Un po pati gatime me mish, bon. nuk di, nuk di se. E di. Et jona? Në fakt, asi doli çu. Po pati gatime me mish, nuk di. Nuk. Nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk e kam ka i den fare. Në fakt, tamam tamam kemi sidën si ekspertët pastrmas. I sida, po okay, mund, shikoj. Ajo mund ta mund bëj këtë gjë. Mundi para lajmeve, mund si ta shpjegoj. O po, para lajme si, po ose mund ta mund ta mund ta fust <të> pastërman në lajme. Ose pastaj mund insertohej, nëse mund të përdor këtë në Toynza. Mhm. <të> në lajmet. Ëh, si si pa. një sesin fasule. Qëlltum brenda, edhe ti e ke për shemb. Ke asitin që thot uh, në summitin e ndër. Pastaj. Pastërman, ha. Diska, kodeun. Po diun moj thot, po çanoti timi diun nga Tirana ta bëj pashtërmaj ditë. Okej. A kthe po po të shtro. O komunikon drejt projektit. Po si s'ditë. Në kod fare mi si do të bëj këto. Po. A është, domethënë, në momentin që kalon çaftanën, pastaj merr vesh nga pastërmaja. Natyral, normale. Ngjit marr vesh nga pastërmaja. Kthejem pas banëm, jesë më një danshur tani është është pink po? Just like fire. Na na na na. Nina Um, këngë, kalimi me filmin mesa duket po? Bon? Po. Një prej angëve të uh, Lizës. Super duper mish dash. Si është te pasyrës? Apo jo? Po, për te pasyrës. Kemi mos bak pink, dubim jesen. sayin' but mm -hmm. see how though we just go a different way then play again the Fa jë Fa jë Alora <coughs> Të gjëra E para Pan Anagrama është gati Oh Dhe e dyta Kemi lën Për sot Nga dje Gjushe mba një ment Për munges kohet Tre pyritje për jemi Ah, oke okay. Pan <coughs> Që që bëni gati Se jemi të zënë Atër <coughs> <coughs> hedhim anagrama Hedhim anagrama Hedhim anagrama të lini Shpo pasaj okay. pyritje për ty Yes Anagrama në klubin e miqesit. Anagrama për sot është është faka. Mhm. Mm ehm, kipën ju thjesht për shkakun që mund tjetë në një dialosh, emrin, fake, mm -hmm. të jetë ndonjë djalosh me emrin Faik që i din miqtë të thrasin faka. Shkort. Po. Tam për qejf kështu. Mhm. Mm Ële kush është ai, ai është faka. Është faka është anagrama. A-Sh-T-F-A-K-A 0-6-19-20-7-12-2 Dërgonë me sashtë të uaj A-Sh-T-F-A A-Sh-T-F-A-K-A Për që farë luaj, Molta? Për një orë nda primi moqës Felim të erit Ok mm, mm, mm, mm, Zgjidheni 0-6-19-20-7-12-2 0-6-19-20-7-12-2 mm, mm, mm. Në krypenim qësik Po Atëherë, do të largohem. Po lërgohes. mund të ikësh. <coughs> jeri, mund të largohesh. Më jepni vetëm një sekondë kohë. Pa marr, më rak, konto. Le të japim mirë një sekondë. Sekondi kaloi. Vazhdojmë pra. Atëherë pyetja e parë për ty Jeri është kjo. Do të zgjidhje të lëvizje në Tiranë me kal, hmm, apo të bëje një vit burg për një krim që s'e ke kryer. Tani në opsionin e parë, Jeri duhet që çdo lëvizje në Tiranë për punë i bie që tani për shkakun i jeni të ket kalin të lidhur për jashtë. Sepse ka ardhur në punë me kal nga shtëpia e saj deri këtu në studion e radios Krebefen. Pra Jeri do të zgjidhë që të lëvizë kudo me kal. Jeri Ah bon, Jeri do të zgjidhë që të bëjë një vit burg për një krim të pakryer. Okej. Okay. Hmm? Qfar do të zgjedi jeri val? Pikpyti Kjo është pikpyti e par Zgjidni Altin Nolta si kur tisht jeri Pa, pa okay? Pa tjetër Pa, pa Edhe ju të gjuhës Zgjidni si kur tisht jeri Do të zgjidni hmm? Qe të shkonit ku do me kall Në për tjiran Do t'i ngini si Jeri me kall Avo Bërni një vitë burg Për një krynd pa kryrë Dhe pyriti e nëmër 2 Pa Jeri Në thellësi, a? Credo i në një botkë nuk ka gravitet. Do ishin air pra gjithkohë. Apo në një botkë ku nuk ka toalet. Aha, grim e kam fjalën. Grim. Ujë dhe sapun. Po. Imagjinojën i jerin por shumë më se ka probleme me gravitetin. Të ngrihet dhe bloskon herpas herë. Apo i jerin që s'ka toalet. Dhe s'bën dot grim. As i jerin. Në sëmundë, jo vetëm grim, po ç'a bën tualetin. Jo, jo, jo, jo, janë tualet i vënë. Jo, jo, jo vend. Jo, tualeti A, jo vendin, si grim, grim, ha, si grim, si grim. Si ah, si ah, si si pra, të mos kesh gravitet apo të mos kesh tualet. Kto, mos kesh grim. Edhe mos kesh banjë. Nuk do të ndihnat. Do të bën tortura, por kimë është shumë herët. Plus është një çeshhor këtu. Okej, okay, okej. Okay. Na vjen dia. Numër 3. Ta. Jeri. Do të zgjidhje? Ëh, oh, kam uh, s'kam shkruar të zgjidhësh dy opsionet këtu. Do të zgjidhje që do të çmendeshin të gjithë njerëzit rreth teje? Ëh, apo vetë të përpiqeshin të të vrisnin? Mhm, mm apo jo. Ja. Ti sullesh njerëzit e gjithë? Po. Do zgjidhje që do të çmendeshin të gjithë njerëzit rreth teje, apo të përpiqeshin të të vrisnin? A po? Oh, oh. Do të smendesh ti, do të smendesh ti njerëzit. Dhe të përpiqesh që të vrisësh njerëzit rreth teje. Dilemë e vështirë <laughs> Dile kënd kjo. Ne mundishim këtu por më mund ta konsiderojmë këtu. Ne të katër që ishim vjerë për ta vrarë. Asajo <laughs> për ta vrarë. Nuk studio, apo ajo për na vrarë ne. Du dur për i kok, po i them. Jo, jo. Këto gjëri si mjë. kjo ajo na duhet të predikojmë më kundërtën. Gjërat mund të zgjidhen duke biseduar. Ose të goa ratisëme. Po, edhe të gjithjetojnë për një dit tjedër. Se është problem të lori. Hapë lajme. U mërzitën da. U shanë për një teker aki. Thik në barkë. E ka beshysh? Historit me në këto. Prikshmet. Për mundhive të doptë. Por mundhive Motive të doptë. Për mundhive të doptë. E par shtremët. 17 plumba. <laughs> Haki ka përë. Ah. Gërvisni makinën. 500 gram tritol. <laughs> jo. Jeshit e ebrajysh. Fillojm, po të fillojm ti zgjidhim pak gjërat këtuun, ku tiun. Përplasim makinën. <clears throat> Kishin siguracion të dy. Shkëmbyen informacionin. Më higum të fëmit e tyra. Pa tritol. E ke verësh? Do të ishte më me lumtur. Po ne e bëhem. Është çeshuria. Më mirë në përgjithësi, më paqë. Po. Atëherë E mbyllim këtu? Po, e mbyllim. Të ndërbytyet për ieri, pra. Të lëvizësh me kalin në Tiranë, pa po të bësh një vit burg për një krim që s'e ke kryer, të mos kesh gravitet apo të mos kesh tualet. Edhe në fund të çmenden të gjithë rreth teje edhe të përpiqen të të vrasin apo të çmendesh ti. Të përpiqesh ti vrasësh i eri. Këmbë paspara do të shqigojmë se ç'dona thotë ajo ju përpiquni tani imagjinoni kush e parashikon atë si duhet. Fiton një dhuratë në krimin e mëqjesit, mëqjesi nga upcount punk. Living it up in the city, got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot damn, caught up on lease and a fireman, I'm too hot, hot damn, make a dragon run and retire, man, I'm too hot, hot damn, say my name, you know who I am, I'm too hot, hot damn, and my band bout that one, break it down. Girls hit you hallelujah, Ooh. girls hit you hallelujah, Ooh. girls hit you hallelujah, Ooh. cause uptown people, I'm gonna give it to you. Hallelujah, Ooh. girl set you hallelujah, Ooh. girl set you hallelujah, Ooh. cause Uptown Funk gonna give it to you, Ooh. cause Uptown Funk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 Në lefë zhë bukurë tëtë? Në ta kalosh mirë o Olta? Në ta kalosh më dore Në ta im derit përka që ta ishë Ok mm -hmm. Atere mm -hmm. Djemë me Vajza, Vajza dhe Djemë mm -hmm. Gotsat Qunat Vec Ata kan <gibub> <gibush> <gibush> që kan marrë pjesë ata që po të gjojnë Jeri, është koha kre që të ti të përgjigjesh E shikër që si është përgjigjur A tini dhe Olta në lidi me ty <gibush> Dakor. Pyel e panduar po. Jeni do të zgjidhni që lëvizje me kal kudo nëpër Tiranë. Mm. Në çdo puni jeri do të quhesh e jeri me kal. E po. Epo them nuk është ajo që kanë që... sa mund të duket bëja kalin thotëm. Poli pra? Ucetua pra, s'kam çfarë. Edhe ti njësh. Grava, jipinda. Njëherë nuk e lidhur që kundi, duke nuk e di tash, do lësh bajë pas, kudo që shkosh. Do ta lje atë lirë. Do ta lje lirë. Ti do ta përdorësh si një transporti, për një çfo. Ja, kur ti të rrisë e onë të vindë dhe <laughs> vetë E qërë në cika Për në do vje me kala, apo Okej Pra kjo është Po, opcionën e dyrë Sa nuk e Gjoma, apo nuk ka ndryshuar nga... nga Dje Pridja, dytë është, të bësh <laughs> një, një vitë burg <laughs> të, Njeri Atërë, si që të ashtë dhe Dje, du të zitja Kalin Me kalk. Okej, jeri me kalk ka thon Holta. E saqoda një pik. Ndërkohë, a dini ka thon? Mm -hmm. Jeri me kalk. Okej, bravo. Mhm, pyetja numër 2 për Tyeri. Mm -hmm. Kujdes. Ben Affleck apo Matt Damon? Ja, nuk është. <laughs> nuk e kemi mik, po edhe kjo mund të ishte sigurisht, ta. Ben Affleck apo Matt Damon? Ehm, mm. uh, pyetja është Mos kishte gravitet për ty. Kishte probleme me gravitetin. Do thoshte qis kaos pa, po dhe dhe oh, okay. <laughs> apo, të dorë. Apo mos kishe apo të kishe probleme me tualetin. Si me tualetin? Mos kishte grimieri. Mos kishte. Mos ekzistonë krimi, po. Për ty, vetëm po. Pra ti do ishe gjithmonë pa grimuar, apo do ishe gjithmonë pa apo gravituar. Gjithmon <laughs> Interesante. A mund ta mendoj? Mos ke gravitet, apo mos ke tualet. Mm, mm, mm, në formën mm. e grimit sa altini e kishë kuptoi sikur do bëj shumë e vështirë pa mos kisha gravitet. Për jetën në përditshme më intrigon shumë si ide. Është mm -hmm. shumë gallat, por po zgjedh të dytën. Okey. Opsionin e dytë. Pa, pa tualet. Pa tualet. Pa gravitet kisha shumë çëftë apropo. <laughs> do më thon ti hol ndjesësisht e ka. Të në, në një botë pa gravitet kam thënë unë. Ëh mbajaltin mm. <laughs> si okay. po dhe për po për ty këtu. Pse? Edhe u mandova se jesh shef në fakt ato po e. Muan pëlqen të provoj, por ti eto zgjithkohë zbra gravitet bëhet pak e vështirë pastaj. Është drejt. Pyetja e tretë dhe fundi për ty. Ëh, është kjo. Të çmenden të gjithë njerëzit që mundohen të të vrasin. Oo do dohet. Çohni. A të çulën? Okej. Po të çmendesh ti mundosh të vrasësh. Të tjera? Të tjerët. Ëtë mëshuar. Po. Me. Ata duhin disa, unë jam vetëm unë. Emi ai po të pozicionit që të shmendemun në këtë rast. Atëherë do të shmendet ieri për të vrarë njerëz,olta ka thënë. <laughs> jo, unë nuk isha shkruar për, navrarne, në për navrarne, si shumir, po, të na vrarë ne në falë. Ieri për si. të na vrarë ne, po shumë mirë. Ieri ne, në klubin e mëqjesit. Jo veja. Do sulesh ti. Unë do shmendesh apo ju, është e sigurt të do vrisin. Po domethënë, si është tani përgjigja? Ieri do shmendet për të na. Ieri do shmendet për të na vrarë ne. Ieri shmendet edhe te tjerë. Jo, është saktë. Ai ka sa. Ieri do të sakt, po, edhe kapituloi Loren. Të shmenden për të u vrarë. Atini ka pikturuar duhet më duhet të sharoj edhe një thik E cila kulon, kulon, Jack Renderit ati Renderit Dhe pas këm për e urë mirë Ndjen mirë që i të faktin e vure në atë këmë Horizontal Si kërë të drejton nga vetja Gëshë qënë më kesh Dhe gëshë për në ngritja Oke, falem derit Ej Asht Faka është anagrama për ditë nësot me A, Sh, T F, A, K, A F, A, K, A mm. Ashtë Faka Kjo është anagrama për sot 069 27 12 2 2 Ashtë Faka 069 27 22 2 2 069 27 22 2 2 mm. Tani, dy qëra zbogja Në para, kam një Sa po kam bërë një shrim të vogël Tek faqe në Facebook Facebook.com fraksion klubim qesit A ver, shënimi atje thot cili është urimi juaj për fëmijët shqiptar? Mm, mm, mm, mm, mm. Nuk e di nëse ju keni ndonjë urim për fëmijët shqiptar. Nëse a duket jo, vazhdojmë, hapim <gjë> një kapitull tjetër. Një vajz se cila kërcen në burlesk. Tan. E kam përgjithësisht një kërcim burlesk është e dëgjon. Nëse mm, mm. keni një urim për fëmijët shqiptar pastaj. Do të hajmë moment, do të hajmë moment që të ma majemi atë. Një vajz që kërcen në burlesk. Mhm. Um, një kërsimtare hy në një avion ose përpiqet të. Hypi në një avion mm -hmm. të JetBlue që lidh qytetin e Bostonit me qytetin e Seattle-it. Tam. Fluturimi është nga bregu në breg, nga Atlantiku në Paqësor. Mhm. Mm Edhe tin fluturimi i gjatë prandaj ajo mendos që të shkoj me një pal pantallonat shkurtra, cilat në fakt janë shumë të shkurtra. Mhm. Mm Edhe me vizatë si zebr, një tip balleriali në lidhje me dishamin di e spambukut dhe sintetikës elastikës. The class. Se ka, si thuaç, ato, si thuaç, dy rrethot nëpër të cilat kalon këmba, mlidhen te kofshët. Ka domethënë siç kanë tututat ndonjëherë një elastik, më kupton në fundet? Është pak më shumë si Çfarë qoftë, kanë ëh si boksera. Tam. Tani, ëm, um, kanë vajtur këta zotërinte e ëh e avionit. Tam. Te agjencisë ose ose pas pa e bën kalë zebra te linjës ajrore mm. dhe i kan thënë na vjen keq i kan thënë por uh, veshja juaj mund të, të ofendojë familjet e tjera. Qjan në këto ultim. Ju pra zonj i keni gojëza të zbuluara. I keni gojëza të zbuluara. Uh, Shal shumë të qeta. Po kombinuara edhe me këto ultim kanë çorapet. Me çorape se kanë çorapet mbi gjujë që janë kombinuara me që bën ato më të rëhcse pamjen. Po. Ose që bëjnë të bien sy pjesët mintis kofshët e saj. Po. Edhe ajo i ka thënë thën i, i ka thënë i ka thënë shikoj mund batania, të mbuloj me batanie gjatë udhtimit mbaj batanien mund të mund të uh, lid bluzën ka thënë ka ofruar ka ka pas një pullover mund ta lidh rreth uh, belit tim që të hmm. mbulojem disi mund të bë diçka ju lutemi thotë ajo që të, të thon se kam gjumsi më shërsisht më. I, uh, i thonë ajo jo i thonë ajo me këtë veshje ti nuk, nuk i pëndot. E ka dhënë Porosi dhe Piloti. Me sa duket Jet Blue kanë politikën e vet që nëse veshja konsiderohet fyesë për pjesën tjetër të pasajerve apo publikut vëshgues, mm -hmm. ata mundet të të refuzojnë kërturimi. Me gjitha të vajza është detyruar që të blenj një palë pijxame. Oh. Ka blenj një palë pijxame për 22 dolarë, mm. para se të hipin avion, të kë duty free, mm -hmm. edhe ka veshur pijxame, edhe me pijxame ka otëtuar, dhejri në. në destinacion. Pak në jetin një zinja. Kur ka së britur, kompania e avion, mm -hmm. jet blue, mm -hmm. I ka rikëthyër 22 dolar për pijamet, i than pijamet janë nga ne. Ah, oke. Okay. Ja për në të aldur jo? Po, dhe i kanë dhenë edhe një kupon për 200 dolar që mund të përdojrë në një utim tjetër. Oh, mm. sa përdoj. Mi që të da, jo thot, jam djerë shumë e parespektuar me mënyrën po. Po kotën e që deshte më te prajë? Thot, jo, më tërpëruan, thosha jo, për trupin ti. Body shaming është qarë e shuajnë. Po më vuna tjeta pse ke Ka shumë rregullat, janë rregulla që duhen respektuar. Tani kjo nuk kjo sipas vendit dhe ku vendi. Trupin e ka të mirë. A jemi dakord ti Lori? Jo, nuk është ke, është Un jam punë me valë. Lori ka 200. Edhe un me vajzën jam absolutisht. Po, po, po, absolutisht. Po, si mund të ndodhë ndryshe me Lori? Po pra, e kështu tashin Mirë, dëgjoni. E lëm këtu? E lëm. Kjo është historia, pra. Nëse kompania u tregua mirë në fund para, e tregua. Në, në rum të respektuam, i thatë. Të gjithë fund. duam të na ndodhë kjo. Edhe ajo doli me palë pijamë. <g metabolism> Fundvarbo, po edhe të u thosh me pijamë nuk është kënaqësi domosdoshmë. Ma merr mendim. Oh, lëshëm. Dëgjoni tani, në lojën tonë do të ofroj një këngë vjetër. Ëh nga Max Romeo, Altin. Mhm. Kjo quhet Chase the Devil. Edhe Unë do da vështishtoj pa klojen mm -hmm. Sepse dua nga ju I jo një, por dy këng Që kan marrë nga kjo Janë Që kan huazuar Jan disa njeri, ka dhe më shumë se dy Unë kërkoj vetëm dy, jan mm -hmm. një vetë te... Që kan huazuar nga kjo këng Ga Max Romeo mm -hmm. Që quatë Chase the Devil Nëse me jep një dy, dhjem dhe vazhë A ju që e njëni muzikën Nëse me jep një dy këng të njohura Hite që kan marrë nga kjo mm -hmm. Atere, jemi në regull bashkë e ju do të fiton një dhurat në klubën e mqesit. Nga dyshan taxi.com Përremderit. Musifer sun of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Që që letatës gjojnë, nga Max Romeo, Chase the Devil. And chase the devil out of earth I'm gonna send him to outer space To find another race I'm gonna send him to outer space To find another race Satan is a evil host man But him can't choke sit on a man So when I shake him I last in hand And if him slip out and schön Out of earth I'm gonna put on an iron shirt And chase the devil Out of earth I'm gonna send him to outer space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 Ed Ellen Walker. Mirëmjesë. <laughs> mirëmjesë. <laughs> Mirsë mirë e kanë ardhur në klubin e Mjesisit. Mirëmjesë, mirëmjesë, mirëmjesë. <laughs> <Qëtë> Ç'i djibem. <gjitha>. Ëm, <laughs> um, atëherë në fillim fare dua që të bëj një parashtrim të vogël në lidhje me lojën tonë. Tjonë dhe goza. Ëh, <laughs> uh, kam mendosur një këngë të vjetër. Ës nga viti 1976. <laughs> taho. Iri, taho. Që e bën këtë këngë fikse 40 vjeçare. Ëm. <laughs> Ë dhe Nga kjo këngë kanë marrë sembla artisti ndryshëm. Më më më më më më më. Përveçmë disa. Croaking Lizard, Disco Devil, um Lee Perry, Cage the Elephant, The Upsedders, Prince Jazzbo, etjer, etjer, etjer. Por ne po kërkojmë dy. Po kërkojmë dy këngë të njora që kanë marrë nga kjo këngë dhe pak, um, nuk është Bob Marlin mm -hmm. edhe nuk mund të është Bob Marlin se kërkom një këngë, jo Bob Marlin si person fizik um, edhe tjedra nuk është asë Rihana mm -hmm. edhe bad boy e tjerë ah. e tjerë nuk është e saktë në një një moment që nga filimi të këngë If a sun of the morning I'm gonna chase you out of earth Tararira taramba bam Ah sapurar reggae dirarapara pam I'm gonna put on a iron, iron shirt <clears throat> I'm gonna, gonna set down earth I'm gonna put an on a iron shirt, shirt. Outer space to find another race. Okay. Ju na gënë shkollën qendër. Teatra është pak më vështirë. Por nuk është Rihanna, nuk është Pomardi. Mm -mm. Jo, kujdes. Zero Gjergji, nëse çalia dy dy, ndërkohë kemi fituar sër anagramën e ditës sot me i lumt i lumt i lumt. Bravo, bravo Gjergji, ka thënë kafshata. Kafshata Gjergji është sakt. 474 i mbaron numri fiton orën nga primi morës. i mundës. I lumt Gjergji kafshata pra është fjala e dur. Bravo qof Gjergji, ka fshata Gjergji. Ëh, mm -hmm. dhe Emanuela super. fiton një dhuratë nga dyqani taksi.com pasi ka gjetur tre përgjigje të sakta. Te Emanuela, sa bravo, bravo, super bravo. për jerin. 336 ëmbaron numrin. 336, ok. Mirko tani për zërin e përgjumur këtu në klubin e mëqyesit, si zgjo mëqyesin këtë orë. Gjajm 20, do të shikojmë se cilin ka përgatitur Altin i për sot. Ideja është që ky zë i ndryshuar në duhet zbuluar, identifikuar, Lështë i bël. Është pak uh, i ngatruar, kështu që do vëmendje. Kujdes pra. Në zotun e gjira pa zotës si kristiani apo musliman, një zotës, syçur zotën, ja dy tre fe që thonë se vjen për qendër monoteistë. Mhm. Zoti është i tij me bra? Se syçur zoti, një zot ka. Rrof zoti, syçur zoti, rrof zot. Faleminderit zot Altin. Kujdes. Edher një tjetër Altin lutem. Syçur zoti. Kujdes. Në zotun e gjira pa zotës A kështërës okay. okay. yeah, për një zote, së kështërë zote, janë dy tre fejë kështërë shqehrënë, po të zërë të të gjatë monoteiste. Mežitator, ka një timur që mund përtaj, shumë këtë zë nuk e nga troj me... Me asit tjetërë. Mežitator, më qështërë zote nuk e nga troj. Kështërë zote gjitha. Kështërë zote gjitha. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit. Në fakt, më thonë drejtë pash... <laughs> se këto jeri është. Po gjithë jeri. Pse um, pse gjithë jeri? Pse është jeri? Unë gjithha menjëherë, prandaj. Ai gjithë menjëherë. Tam, aqe. për sipuna na gjas. Oh my God. <laughs> Sa ne gjeta më një herë, prandaj. Unë gjeta më një herë. Jo, po se nuk çelon shpesh, ju unë të gjej direkt zërin, a? Vërtet e ke? Po, ah. jeri të zërin, këtu është pakë. Jeri të zërin çfarë? Jeri të është dobë. Është dobë, domethënë. Jeri të zëri mm. et mm. të gjithë. Sa <laughs> ndaj këtejt, qëllon për Më ka shumë sigur, i ka kind në of, të për uh, praktikë të zëri Pëmë Falim derit, Lori E, Lori Të të gjithë zërat e vjetër, nërkora që kam përë Lori, po të bjënë zëri, ja? Eh? <laughs> për të foliur për zërin e jërit Mimë um, <laughs> <laughs> Falim derit Liquid Lunch në në klubin e mqesit Dë të të qenë këte? Për të të qenë këte? Karo Emerald Ojej Zëri Jërit Wir sehen uns beim Spackner. Wir sehen uns beim Spackner. Më ngjeshim, ju keni ardhur kryeminë e mëngjesit. Gzuarim për shkronin që gjithë kalë majve. Gëzuar. Gëzuar. Gëzuar kalë maj. Gëzuar kalë maj, është vërtet po, gëzuar kalë maj, është vërtet. Shpresoj të jeni veshur bukur sot me fustan. Ah, jam i sigurt. Me fustanin më të bukur që keni. Me pantallonën që zeni pa, dje. Është shumë fest serioze. O da ka vetëm i gocës. Dobë, po, mos ufishni me fustan qëjeni, shumë. Vishuni. Unë un flas për pjesën e fustanit. Me fustanin më të bukur që keni. Ti e veshën me fustanin më të bukur. Ai bëri kështu tash. Ka ngjyra. Po. Ë ngjyrë të qumështi. Pra. Mm. Kam bërë një pyetje në faqen tonë Facebook është cili është urimi i jot për fëmijët shqiptar? Mm -hmm. Ju mund të lini komente vetë po doni, edhe ti jeri madje. Po Ardita ka shkruar thotë urojnë që jeta e tyre të jetë e mbushur vetëm me lumturi, që lumturia e tyre të jetë qëllimi kryesor i çdo prindi, dhe jo vetëm ngzuar një çeshorin ditën e fëmijëve, ndër ditën e pafajsisë. Mm -hmm. Berkovalona thotë argëtohen sa më shumë larg teknologjisë, të luajnë dhe të vrapojnë larg lojrave virtuale, të dashurojnë kafshët dhe të mos i trajtojnë keshat. Uroj që më mos mm. që mëvon të jenë njerëz mbi të gjitha. Faleminderit Elonas për ndërhyrjen e saj. Adelina ka shëtuar në mëngjesin e klavëfem. Urimi i im i parë thotësh për djalin tim Aldo, që sot mbush 16 vjeç. Urime Aldo. Uri, Por si më fëmi, së dyti uroj thotë që fëmijët e Bonzës të qofshin gjithmonë të lumtur. Mm. Daniela, uh-huh. Edhe 100 Aldos, po uh, Aldos sot, më duhet të gjithë zogjve Aldos e ka pasur ditëlindjen për 1 qershor. Sa bukur. E ka pasur uh, edhe festë fëmijësh, hmm. edhe festë ditëlindje. Po tani kanë përshtypën se do të festoj vetëm së si ditëlindje, tani e mbrapa. Po, po pse? Është bukur ti jesh po, pa fëmijë? Sigurisht. Mirë, mirë mir boshaj, do bëhet baba edhe tjerë ditë. Ai kako. Ndërkohë Daniela thotë, i uroj gjithë fëmijëve të kalojnë fumirë në Mes Lodresh dhe duke qeshur. Okej, okay, shumë mirë. <laughs> Po pse reagove? E jo, Lexo, nikon... oh. i ka 16 vjeç, domthon Kago për mm të -hmm. bërë <coughs> babat. Është akoma i vogël. Për Kago. Mhm. Kago jeri Kago. Nuk ka shfaturuish të mos kanë fatin e brezit ton. <laughs> oh. <laughs> Urimin më <me> i bukur. <laughs> mm. Po bra. Bravo. <laughs> Tam taram. Mm, mm, mm, mm. E ja, anëjë donë nota. Te zërin okay. ok. wow. wow. mm Ar a Zërin më kanë gjetur. Okej. Zërin kanë gjetur. Ai kanë gjetur që është Artur Jain. E saktë. Bravo. Wow. Ne zotësh i gjithë, pavarësisht lutesh si kristian apo mysliman, një zotë se këty shuyqë zotet, janë dy tre fe kryesore në Shqipëri, por se janë monoteiste. Ku s'e ka gjetur? Artur Jain. Artur Jain. Dhe i kanë të gjithë sakt, nuk Bravo, bravo, bravo. Jo, dhe unë e kisha për Jain, po Nëni apo dëgjova pasën, mëse, sishajë i sigurt. Ej, fitues është um, Lorenci 077 i mbaron numri fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo, Bravo Lorenz. Dëgjojmë pa këtë. dhe më sipër. Joe Holta. Dua në ty titullin e kangës. Tash që sepse është 1 qershor sot e kam sjellur. Holta më shazëm ngayu. Jo, jo, jo, më shazam. Kësh shazambër don. Kësh shazam në botë tani. Zelir? Bides. Ju keni dy arti revistë erotike e vajza Pri es natim batikë, në qytetela, po babi zgullon, dhe kuj tani vetë t'i shikoj, nuk i kam besuri, ma do mrekulli, çik i ty, hiruf shëretin. Sarra fair, Zerio Zera. Exactor fair. Prandaja mundu. So your time. E kemi mos bësuar, shkërush, nuk e diuar, mos bëj. Gjendje serio. Për e qërtonë Do nga kriz e vista Vëllit që e fisin do Por se kriz i do Së është në pension Sheta sme e vista Kohën e galon Sja vigo gëllë jeli Sja vigo gëllë jeli Sja vigo gëllë jeli Okej, vete më ke pjesin Lajnë, për së i qës kjo Sja vigo gëllë babi im O, o, o, o Sja vigo gëllë babi im Janë në mos dë bahen prim Oh, oh, oh, oh Saherë në për filma Kaskena tashurije Babë u në të djallit Urgjen prej kushinë Urgjen prej kushinë U në të qikonë filmat kushinë Urgjen prej kushinë Me nëse, hipopik ka... Le temi që... Teni ma kujto pak si që u në të kujtë djallit Jo, kjo është... Apo është pjizë lojës, oke Unë dua, edhishë për dua, dua titullin e këngës Dua titullin e këngës Kush ma në qenë titullin e këngës Gjalli për taj apë, që vetë Rezart Rezart Mustafaraj Në isëm Këtë me të më të këmë ka bërë? Ka më përshqipin që Rezart, nuk e njënë, mund të jetë lërguar Se shumë beta, që atë ere kësë ka i gërë Ka që një, ka që një kënë në momentit një Një, mund të jetë lërguar të me përë nga Shqipria Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Se qeshtin më la, mm -hmm. DJ Snake më Po më shumë një Po këtë um, um, Këngën tjetër orta, në gjendot ja? jo? Jo Atër, përëndi më ju, po e bëjmë me, me një fitues Njëra këngë që kuptohet që është nga kjo mm -hmm. e, mm -hmm. e marë që këtu e marë që këtu E marë që këtu I'm gonna chase you out of earth Prodigy Prodigy, prodigy. Kersh, Out of, of space eh. Out of Saks. space mm. Mm. nga Prodigy është qarta zi -si e... e marnë nga kjoja ku eke ktu um, Se so mos të re referenis... <laughs> dë me të referenis komplet kjo? Dë no, me referenis... Po? e tëri ai Shush... Prodigy është njërë për është dë një këng tjetër është uh, trar un pë... Po... pë po ishë ndroja Pake, bukur është E së agam pas sjef të këng? Dikur? Aten nga në the njëshinë, në the dushinë? Oh, mm. Kënë në mm. brezë? Kjo po, pak më shumë se sa babiëm uh, A, Gjimpak të? Po, kjo është në interesantë të? Oke, okay, leta Gjimpak, nga pra të që mi është dënshën Out of Space Back to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. 8, të dëgjoni sënë në këto momente të mëshdoshë, ju që keni ardhur edhe një herë në klubin e mëngjesit, ju që sapo na bashkoheni, mirëmëngjes dhe gëzuar 1 qershorin, dy çuna që kam tani në studio, ëhm edhe pse janë boll të rritur për të mos afro festuar më si fëmijë. Në fakt e kanë festuar kësaj radhe. Bravo ju. Uh, Ledion Zoi, aktor dhe Erin Çatri, i cili është administrator i njësisë administrative Kashar, pjesë uh, e Bashkisë Tiranës. Janë këtu me ne, më imjës, siç unë. Tanë tregoni uh, se se çfarë do të, të, të ndodhë sot dhe uh, kur ka nisur i gjitha kjo dhe për çfarë, për çfarë është kjo po bëhet. Okej. Më imjës. Më imjës sot uh, uh, një sharing me sh... kafe. <laughs> <laughs> Atë për tej festës së malit që ka, ka organizuar qytetar bashki sot edhe në njësi let them aria që janë bashkëtor një bashkisë Tiranës. Mm. Ke marrë iniciativë let them um, person lokale mm -hmm. ndihmën e disa bizneseve zonës, të sigurojë se ndihmën aktorëve dhe, dhe miqve tanë çfarë është Rini dhe Çmunduri? Kë mund organizojmë një festë për fëmijët e njësisë administrative që të Këshërave. Çdo të thënë janë në fëmijë, po themi në një, zone, një më zonë periferike, më periferike, sigurisht. Më shum, pak vëmendje se sa janë janë munduar të zgjedh të pjesën më të largët, të cilat kanë më shumë vështirësi dhe hmm. kanë dashur shkollën, domethënë ato që kanë më pak më pak a, a, më a mund të drekosh bagerin çon janë disa nga vështirsitë që përjetojnë fëmijët e zonave të Këshërave atje. A duke qenç se ajo është një zonë rurale, le të them, ëh, paversia të Kasharit është një nga zonat që kanë qenë një nga komunat më të pasura të Shqipërisë me të ardhurat më të ndaja në rang vendi. Ëh, fshatrat e largta kanë qenë, le të themi, lënë pas dore infrastrukturën, mm -hmm. shkollat me Reorganizimin e rinë Problemet tipike po theme Tipike, ruralet, fshatës shqiptarë Po ta një ka shari teknikisht që e qytet? Po ta një ka shari Po të rashëgon problemet fshatit Ata janë të shmë bërënore të rinjë Të kryë qytetit, janë kryë qytetet Dhe me reformën e re Ne përmundojme që Ti standartizojmë në theme Mos të ketë më diferencë Fshatë qytet, sigurisht nuk është kollaj Sepse vim në 25 vide e ndryshime shumë Ndajë Uh, pa nga pak po i rikthehet vëmendja edhe bashkisë Tiranës në kryesisht në këtë lloj aspektin, aspektin social, shkolla, kopshtet. ë uh, ka një fokus të madh të bashkisë Tiranës, të, të cilasaherë që mundet ë uh, mindohet që të të i japi vëmendjen e duhur ato rrymëve që prioritet vërtet kanë nevojë për më shumë ndihmë sesa ato të qytetit. Mm. Vet distanca e bën uh... shumë Dhe një nga këto raste unë saherë që ka kështu ekziston mundësia për të bërë një le të themi bashkëpunim, bashkëpunim mm -hmm. apo apo edhe donacione ndryshme unë kam ë uh, qëllimin tim kryesor tek ata. Mm -hmm. Sigurishtoj tek fëmijët që janë le të themi në zonat më të më të thella të zona rurale të thellë. Okej, okay, shumë. Ëh, dizhem pak edhe nga Ledion. Itali se kjo ka të bëjë edhe me shfaqjen. Do të thonë, festa që ndos sot ka dhuratat intense, po? Mm -hmm. Kto dhurata janë drejme me me para nga biletat. Me, me para, po. Dhe janë nga biletat. Nga biletat shumir. dhe një pje, një përqindje e vogël mm -hmm. oh. e pagesave që u shbrën duke qenë se produksioni me këtë shfaqje kanë pasur vështirësi të bisedova bashkë me aktorët saktë ka para 35 ditësh. Me sa i rini tha që para kemi 1 qershorin, ja Yosia Ju si artista, mm. të, o artisto si, o artisto do bëjnë e gjepër një keshore, o, o. o, o njështë, o artisto do bëjnë e gjepër një keshore. Po pëse mos të bëjmë, pisedoha me kolegët, ishëm gjatë periodës së prave, mm. sa ashtë një 10% të pagesës që do bëj produksioni dhe një pjesë të biletave të blejm jo dhuratë po kryesisht edhe shkollore dhe gjëra që ata ty kanë shumë nevojë sa ato lotra do luajnë 2 orë dhe pastaj duhet kthëndem më mësimet, po ato mësimet nuk i kanë ashtu. Në vërtetë Që më shumë kompas vizure, fitore, lapsa me ngjyra, gjërat. Sa natyrë pra domosdosh. Po, është një gjë shumë e bukur sepse edhe pjesa. Sa vinë që do zgënjen. Po, gjithpërshti Batmanin dhe Supermanin. Ka mundësi sot të qarkulloj Spider-Manin në rrugë. Nuk e di sot ka mundësi. Ki aktorët, jo kushtish Superman. Jo, janë vesh të tjerë sot kështu që. Domo nuk e di akoma po rrugës mund ndrodhohet. Nuk e di të shartësh, mundos do të digj. Kemi marrë dhe një grup animacion që më thanë që është për Kur është festa? Sa është festa? fillon rreth orës 9:10 nën çerek. Oh, do të jemi tani domethënë. Wow. Direkt. Është wow. shkëlqyeshëm mirë pra. Ëh, mm -hmm. uh, Ledion Zoë mish dashur aktor nga Arini dhe Çveturimi. M'tregop pak për shfaqjen. Po, pjesa flet për një për katër të rinë të viteve 1950-1960. Është pothuajse njëjtë situatë e Shqipërisë që ndodhemi ne tani. Ndodhet në Midland të Londrës, ngjarjet. Është pothuajse fikse, janë katër të rinj që kanë mbaruar shkollën dhe nuk dinë nga të ku duhen dhe personazhi kryesor një nga personazhet kryesorë që është Jimmy Porter që luajon. Është një njerëz i që është protestues me kohën, një protestues me mënyrën se si po jetohet, mënyrën se si po zhvillohet po zhvillohet vendi. Edhe në një formë mënyre kjo është ajo që ne gjetëm një të përbashkët domethënë me domethënë që nuk na pëlqen gjithë kjo situatë që po krijohet, gjithë kjo po themi nuk po bëjmë akoma progres, po jemi këmbë në rekresë. Ishin ishni paralele me aktualitetin e bardhë. Po është shumë ngjashme, është shfaqja shumë ngjashme me jetën e përditshme sot dhe jemi munduar tani. Super. Faleminderit. Kur qysh mund të dalë te publiku? Po publiku mund të dalë sot dhe nesër, dhe nga data 8 9 10 11 12. No. Në datën da, e Metropolitit metropolit. ora 20:05. 20:05 fillon shfaqja, miq dashur, da. sonte, nesër mbrëmë dhe pastaj datat edhe njërtet 12, uh, një 8, 9, 10, 11 dhe 12. Shkolcijshum. Okej. Okay. Faleminderit për minimën e çmenduri uh, nga Ledion Zoi dhe Kasta e aktorëve atje, Dathri Metropolit dhe Erin Chatrin Studio. Faleminderit erin. As administrator i njësisë administrative Kashar këtu në Bashkinë Tiranës. Ah uh, sot një fest në 9:00 te te parkun te parku i liçenit Kasharit. Super. <laughs> Mirë. Kthehem as pa kryen mësesi. Ora është tani 8:36. secondo ieri sera jam duke nxjer. Who does be there? Ma vdes. Okej. Inzore? Inzore? Inzoretti. Jam duke nxjer fituosi ta Holta. Para Holta ka një mori mesazhe aty edhe. Protesti protesti i, i gjetjes atyre që kanë ardhur të mm. parët. Me përgjigjet e sakta Dhe e gjitha kjo Qojtë në mm -hmm. në, në, nëzirje e fituazve Dhe jeri e pyti për ditës Dhe Olta duhet e gjithë se kush është i pari Bravo është Brandi I bravo. pari fiton 2 bileta për në Siniflek 2-4-9-ti mbaro numërin Bravo Brandi, Brandi Nërko kanë gjithur edhe tituin e kësaj kënge Olta është? Jam në mosh Yej Jam në mosh të. është e sakta Nje i vobës të ka hi e sapëmbushe njëzit jetë Musta be a handprint, jam i more the baby. Oh oh oh. Jam i more the baby. Jo jo. Musta be a handprint, jam i more the baby. Oh oh oh. oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. Hipan i more but the. Asto fationi fitues, ti bileta per no se flex fiton, 5 5 5 imbaro nomer. Umërdit njëri i morë hocha. Ne mos skaluat. Wow. Edhe posh ka lojiri na vret të qitë, pa. Ja, ollëta, ja. Ishte vedem përllojë, na, jollëta. Ah, okej. Okay. Uff, ta futësikë uh një. -huh. Nuk mere me misë, ollëta. Kjo është sigur. Athe. Në do t'i vë pak më vonë, na... Loh! Loh! Kamo e pastruar grua Mirjeni? Jo akoma. S'm ndoli kohë për, po veqalli edhe një pop quiz për uh, ditën e sotmën. Mund ta zbulojmë gërmën? Me mm. çfarë fillon? Po. Po, jeri. Okej. Okay. Po, si pop quiz. Po, si pop quiz. Po. Bëndë. Atë e them te. Ë, k Popim pa. Po jepni ose, por ato një, një popkush. A, se bëra. Dëgjon po fare. Ka vetëm një pyjë dhe mos zotëri. Është disa të erë që e bën për sot. Shiko e. Ti altin. Tre vende bosh. I bën altin. Okay, po. Se bëra dot pas. <laughs> Ai. Këvamë reso tërkoan kshu është. Të... I vjen të sinjale më vonë. Ka fes ton la. Lore të gëzoj. E kupton është si puna sa i thon njeriu që mund të jetë Me të rezi në vetë i i të shmundur Gjithë do bojmë do një gjithjetë mm. të të një Dë botë më keqo lëta, lërë të jetoj në... Botën e vetë Dë të shmundurin e ti Bo, bo A mund të abim shë radio në tonë? E <clears throat> mund të abim shë radio në tonë? E <clears> mund të <throat> abim po, shë radio në tonë? E vetëm që më po kërkuaj një okay. kënga, oltë ta në spaj që i dotë Një këngë Si është ajo kënga? <clears throat> është një... Që... <clears throat> një më shumë me që... Q Jo, si jam një vogël, babai im, Adoleshenca. <laughs> jo, një këngë shqiptare. E pra, Adoleshenca, nuk ka shumë këngë shqiptare që lidhet me këtë. Po, Nart Bombain duhet të ketë me siguri në, ato vetëm ton detën, çu bashkëpunimin. Ë jep më molle. Mika vetëm ai Olori. Ë jep më molle. A di pse apo nuk mm. kujtohesh se si quhet? Kësaj me Alexander Gjokën që. Jo, jep... është një dial vogël që është. Bam bam ta ju ai. A?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 Vajë. Ua, çka wow. jine këllë. Mund të them Sherifin e Vogël? Mbanimon <coughs> Sherifin e Vogël? Jo. Yeah. Po yeah? pa, pa kush e këndon. Ç'është ky Sherifi Vogël? Tane... Me çajë u rid. E baimon Sherifin, por kush e këndon nuk më. Ëh, Sheri, Sherifin. Ja Sherif Merdani. Nuk e di. Po. Nuk e di dot, nuk e di si quhet ajo këngë. Kush më ndihmon me këngën e Sherifit Vogël? A këndon edhe një herë. Po mia, nuk është në Ternane ajo. Po në Ternane po që fal, se fuqë ka këngë. Në YouTube të dalin një jetësi. Sherifi Vogull. Sherifi Vogull. Sherifi Vogull. A dini se quaj Sherifi Vogull? Birjolta thot. Ose do të di. Do të shikoj unë. Kërkoni për Sherifin e Vogël. Më jeni Sherifin e Vogël. Dallim YouTube, YouTube. Ja. Bam YouTube. Ja, sapo e kërkova në Google, YouTube search. Ja. Prizë është aplot, ja. Jo, aplot. Prizë për një jo në fund fare mizdashur, ju garantoj që nuk kemi për ta gjetur. Halo, vazhdo. Si të dini Sherifi, Sherifi? Seri, seri. Nisë kanë, nisë kanë prit. Saç më del një gjë. Sigurisht që del. Olori. Po. Po. Por si e bëjë? Del. El fetë Sherifi, çelsi dashurisë, jo nuk është e justifikimi, el fetë Sherifi. Çau. Faleminderit Loris. Nuk gjetë gjë. I thash, i thashë si më. Okej. Okej, faleminderit Lori. Ëm E gjokova, tani duhet të do të, të shkruajmë në publicitet. <laughs> ah, kjo ishte ideja. Po sigurisht. <laughs> Qëri <laughs> i vogël festival. Nice. Eu sei que eu tenho um festival que eu tenho. Eu tenho um festival que eu tenho. Qual é o meu riff e o meu se eu tenho um programa que eu tenho. Riff e voga. Eu sou o meu carcone, se eu estou lido a falar. Eu tenho um telefone e fico. Por Zotin para a outra hora. Por Zotin. Só lhe da Zotin, Mota. Zotin. Xuxur Zotin. É um gandito. Monoteístas. Vocês vão ter estimado. Ok, Dori. Adoro. Baro, baro, baro. Oke, panderi dorzo. Oke, për zotin pa. Ej, xuali të shohim mi dashur. Ju përshëndesim. Ndihmoni tek 069 20 70 22. Kush e di këtë titullin e kësaj këngës me Sherifin e vogël? Bam bam të djujai. Na na na na. Ne ni na na na. Na na na na. Na na na na. Tam tam tararam da. Tararam da. Dararam da. Dishqali. Çikrfung. Në shkënë ka bashti E të ish një nga të momete kur tuket vetja plak, e kupton? Po pra Se se këngë si ti më ban mënd si më ban mënda e së njeri E dhe thua oj Në që video shkënë prafësisht Na to zita i jeli Po flas Po themi faktisht Rët në thet dyshi, në thet trejshet Në thet në shesht E kej që anë që më këshin këngë e mirë Se këngë shumë më të vjetra që Që më bahen me në kjo është arruar Gjësh Nice. Për mua fajne ka ojta. Ktemi mbas pak qymin e mjisit në klavë fem në 100. Kjo është e gjetur. Bravo. Kjo është. Kjo është komplet. Bravo. Wow. Po fraj gjetëm se u munduam shumë. Ja, shihë ato çe bëbi. Kjo është, kjo është. Dum dem dum dem dum dem dum dem dem dum dem dum dum dem dum dum dum dum. Ja, pra jeni. Ja, është këtu. Dum dem dum dum dem dum dum dum dum dum city textiles She're in fog and fog and fog so to ever just 7.0 We got We get away We drive through the eyes of a tired Ah uh, it's superb She're in fog Yeah pop and let's let things <laughs> see it's a pastime activity <laughs> <laughs> Okay see city the toxicity of a city Aë, oh, var së... Ja, yeah, va <laughs> yeah, yeah. <laughs> <reklama> var pjerë <laughs> i brana? Det sërër, det sërër! Ja, ja, gjerë reklamër, brana. Igim, igim. It's late in the evening, lost on the side, I've been sad with you for most of the night. Ignorin' everybody here, we wish they would disappear, so maybe we could get down. rush and do you from your head to toe oh.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 Let it go until I rode the chain Singing we found love in a local raid No, I don't really know what I'm supposed to say But I can just figure it out and hope and pray I told her my name and said it's nice to meet you Then she handed me a bottle of water filled with tequila I already know she's a keeper Just from this once more act of kindness I'm in deep If anybody finds out I'm meant to drive home But I don't call it now, no So we're in awe We just sit on the couch One thing lit to another Now she's kissing my mouth I need you darling Come and set the tone If you feel you're falling, won't you let me know? Oh-oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh-oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Oh-oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh-oh. Sing! Singa Singa, singa, singa Singa, singa, singa Singa, singa, singa Singa, singa Më mëgjesi, qëndësit e mështë këni ardhur në këdubën e mëgjesit Këta një qërë short më rekullu, është më izdashër Më mëgjesi, gjithë fa U bë pak dit U bë pak dit, po mështë duket Do bjerë dhe shi De do bjerë Altin Ska gjë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 Ujet zgjem kur është protesta se më duket se do bëhen në një lloj në një kohë. Ti thua që protesta para sakton se kur do bëhet për urimi? Mëndoj se po. Pra, protesta, të shojmë kur bëhet protesta, atëherë apo është e kundërta? Që protesta shkon në vij pas për urimin. Në nën diet. Nën diet. Nën diet për urimin, po? Po. E kapim dot si ja bëjmë? Po, ta mbyllim emisionin shpejt ose jetim në anë të 10. Por uh, uh, a dovemeni vet çunim tim se un ka morgesën <rível> edhe. Jo jo. Ma çoni es... pak. Nitja në shkolë, unë kam çunur shkoll. <rível> në shkollë. Edhe un goca nuk e kam. Do. Ne heqim nga shkolla tashin. Ku tin kake. Ne thashën se shkolla një herë furrosi. Altini e la rrugva. Kon salas i merni fëmijët nga shkolla i nxirin. Po. Jo, tashi do. Sa ndryshuar kohët. Sa do të marrë? Ky është ndryshimi. Mimi më ko do hapen ora 10 parku apo do parku do pritet çoriti. 10 është nën debat apo do këtë misa fytyn e shkollë si do ja bëjmë ne po doje në qendrën e rriturit të fëmijësh është për burrat po do shkojmë ne muran te rriturit fëmijë pra përfaqësues nga është një park për të gjithë do shkojmë më mallard dhe për vallarë është për prindrit po është takime prindër ata që kanë fëmijë ata që kanë dhe do t'i testojmë ne të parët lodrat nëse ne mbajmë peshinë do të jemi të sigurt se ku do të luajnë fëmijët tanë do hipolta te ai mur i Casaviers oh my god mur i sigurisë që shikojnë stilatin Kabesh edhe kushtan sot. Po. Se një që është. Nice, okay. Pra është nëntëdhjetë. Por këtë skuptojmë pra, se sot është ditë shkolle. Kafni pushim? Dobrë, sot është mërkurë. Nuk e di. Po si fa... organizohet kjo, se është shpithje. Do të thotë, nëse s'ka fëmijë, s'ka lezet, tashin mos këtë fëmijë, se bëj shaka, horror. Po marin do një fëmijë sot. Birrim parkun, kënd i lojrave, pa karemaj. Sa dalin nuk kanë. Po do të shohin lodrat njëri-driturit. Ti shofim priturit Lodrat që të kenë të mësojnë pse fëmijët do t'i provojmë vetë. Ose do i shërfijmë fëmijët nga shkolla, a do vini atje? Jo, më jep. Sto si poim. Ora është e reduktuar, po thotë atë. Po diçka do të bëjmë. S'ka gjasa nuk. Ku jesh? Sa më mande që të heqin fëmijët nga shkolla. Jo, kjo, jo. Jo, kur. Po vakje asnjëherë. Okej, mirë, le të shojmë. Po pati fëmijë atje sot? Po fëmijë do ketë, po do ketë. Fëmijët janë atë, fëmijë pas shkollë. Jo, fëmijët që kanë shkollë pasdite. Shkollë pasdite. Okej. Edhe atë. Kur këta iki në shkollë, vina ta nga shkollë dhe shkojnë vizitojnë Rehab, misdashru në klubin e mëgjesit Gjumë të Dora ti që e bujnë Emi Winehouse <hots> Arenderit Lori, thot Dora e er altinit Zotën si Saja Mungë Mirë mëgjesi, nga gjishti të reguës Sim jemi zgjenumi ardhur në klubin e mëngjesit në valet e klubeve femne 104 edhe në ekranin e Club TV. Un jam blen ditu me Jerin. Mirëmëngjes. Gjithë. Na dhinë nordon në Velorin çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri <laughs> në orën 10. Duke qenë shumë vogël. Në valet e klubeve femne 104 edhe në ekranin krap të vës. e Club TV. Pse dukesh e vogël? Ja mjës. shifë Jeri dish. Faleminderit Lori. A kështu bën një truk me planet? Jeri thotë do ulem me lajmëron. Lajmëroi për rregullimin e planetit. A kur ti ulem? Jeri ulet edhe Unë nuk... Lori, <laughs> se të qanë komë <laughs> Kurë të unë vazhdemi komë <laughs> Nuk ka problem, Lori, gjithë të si uh, Je gati orte? Shradio? Po Po, Goza? Po Je një gati? Pa tjetër Super Letë luëm të një më të një mishëdashur, është Loja kur unë dhe artini u gjerim fjallën, Goza dhe Shradio! Loja i që vendos dhjem të kundur Vajzave në kërkim të një fjallë të vetëme Je mm. bini, mm. quna Kire juaj Vajza, vajza. është Vajza? Po, vend. Ja. Është Asta... një... mjam send. Po. Oh, një vegël. Ja. Një thën çefi. Një send çi vëdor. Po, lodër, lodër, lodër. Ja, jo tamam. Kote lodrat. Lodër. Shikova mund ketë të ketë disa llojeve, të vogla, të mëdha, në... materiale të ndryshme, jo, jo, po janë ndymal, no? Jo më znatën e 31-a. Po doremi nuk duan ndymat. Mfal, mfal. O, yeri <laughs> dhe njëherë. Po se, se vështesë un... e bëri? Ai bëri thonza. Kur unë po thoshe lodër me bëri thonza, prandaj po thosha që duhet ta çëroja. Nuk e pa as këtë. Po pra, një çëshori. Jo altin, jo. Ne kishim tek. Nuk janë lodra. Ashtu. Edhe një, tani s'e po thoshit? Ka të formave të ndryshme, madhësitë të ndryshme edhe materiale të ndryshme. Ëh, thon... përdoren kur bjeshi? Jo. Përdoren nga njerëzit, tipi. Po, patjetër. Nga dhe... njerëzit për njerëzit apo? Se mendoj që i pra. Po do të thoshe nga njerëzit për njerëzit. Po. Se mendoj që i të përmasave të ndryshme. Ëh, po, mm -hmm. po. Formave të ndryshme. Po, kjo që po, po, përdoret mund të përdor ne, është, domethënë, forma që përdoret vetëm për veten. Ndajet me të tjerat apo? Po mund ta ndash. Mirë do ishte të ndaje. Kur e bëjmë, ja japim ne formën. Po, e bëjmë ne. E bëjmë ne vetë, ne vetë, për të rusit e bëjmë. Po, po. Ne japim formën kësaj. Ëh, japim mm. yep, formën. Ne jabin. e bëjmë. E bëjnë. Po. Në bën njerëzit pra ide. Ha, jo. Jen, hajt pra është sens. E bën njerëzit. Pra jo. yeah, jo, jo. Është një sens që e bën vetë. Domethënë, u nuk e blej, mund të blej edhe të gjen e blej. E, e blej apo e, ka... e, e bën vetë? Fani thashë. Edhe e blen, edhe e bën vetë. Po, nëse ti ke dëshirta, bësh vetë, e bën vetë. Nuk ka asnjë gjë të vështirë. Nuk ka asnjë vështirë. Lomë bë al ti më fillon. E pra fillon me bësh. Ba, ba, ba, ba, ba, bravo. Balo. Ah, gjyqtari mm. i Iba. Tabakia. Tabakë të taukja, e gjetëm, bra. Okej, okay, mm, mm. mirë shumë. Menduam disa pjesa. Mirë shumë, ju so. faleminderit. Asnjë gjë. Ju lutem. Tara. Hola. Tara. Mazë. Para, <gjubi> pam. Umorzit, Olta. Sa po, kemi Olta? S'ma han vlera koma dhuratën. Po, është gjithë di ta para Olta, kështu që. Po qa durat e do t'i e do durat? <laughs> <laughs> po duat durat se ka në festat t'i mm. Ka mm. fest goca olt ajo ti Edo në vokër jam Po ti, ke bur durat për sot? Jo, e po do të bolj pastaj pres, është se do t'i japi Nolta. S'e di çfarë datën prandaj. I jepni fëmijës më shumë dhiri, le të vrapoj, le të kërcej, le të jetë i lirë. Ja, edhe sapo morëm një informacion se rrodha do ndaj <laughs> që në orën 10:00 pra pa, ishte pra. ajo për ulimin. 25 veti kuras. Dhe, dhe hyrja do të bëhet nga shtegu i qershive. Ky është shtegu i çarshive. Oh. Kjo duhet pau para sy. Çfarë është? Ku është ky shteg? Shtegu i çarshive. Po ka disa shtigje, shtigje. Shtegu <laughs> <Shtidje laughs> <Shtidje> i çarshive <laughs> aty. Ja, shumës është një shteg, dy shtigje. Një shteg, dy shtigje. Shtigje, apo s'e bën kjo. Dy shtigje. Kujt shtegu i çarshive më duket se shtegu i çarshive më. Nga brapa nga mbrapa qershive <gjellar> brava, liba, nga shmrapa altema nga shë bëi kalovë paraqesh shë gjende teatrit tani visioni gjithë dëgjojë ë un jam shqgo nëse bëhet fjalë për para disa kohësh erdhi këtu një përfaqësuse e një agjencie kanë përshtyturë shtetore japoneze apo diçka e tillë e përmes jam ambasadës japoneze etj etj mm -hmm. dhe solli këtu si dhurat për Shqipërinë ai qershit disa qershi japoneze tanë që janë uh, Ja shumë e bukur, që është japoneze. Mm -hmm. Ka për shembull në edhe në Washington. Duqet në në shpinën e bardh, në në obor atyenca. Pra mm -hmm. është një racë e veçantë, që shihet shumë e bukur. Dhe solën avad të sa rënë. Kto janë mbjell? Kto janë po bravo? Kto janë mbjell? Uh, aty ku prishin kioskat në kraht uh, korpusit. Mm, ah, super. Aty ku bashën ah, okay, vendërtonin atë si kosh plenash, që ishte një kështu, krahasuesh mm -hmm. gjigande. A e që qojë hyria në Lichenë? Hyria e pa, parkët? Pa, pa, pa, pa. Okay. Mua tjetë, ma. Tek, vëndikrimi do. A ty ka ni, mm -hmm. <laughs> so, të të qëshit, Dani? Mendoj. Qëshit të japonese? A i du tjetë qëshive? A i du tjetë qëshive? A ha në këto mënë? A ha në këto? A ha në këto? A ha në këshit të këto? A ha në këshit të këto? A ha në këshit të këtë? A ha në këshit të këtë? A ha në këtë n Lule Rechel, Rechel, lulesh, recel domosht. Recel lulesh. Un uh, mm, mm. uni kam katë pyetjet e Papkuisit, por kohë nuk e kam. Po i ndoim më vonë. Na, Na mori. Na mori domosht. <laughs> Na mori, mori. Na mori, morri kon. Hey, the Madden brothers anime we are done. Në klubin e mëqjesit dëgjoj. Do të flasim pak për një këngë që është duke përjetuar mm. publikimin. Ëh. Mm. Dhe do të jetë mbas pak në klubin e mëqjesit mm. ka lidhje edhe me fëmijët mi të dashur. 10 bas pak. It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Hello, hello, hello. Mirëse vini argon Clubin e mëngjesit. Miqtë dashur, është tani ora 9:19 minuta. ë uh, Ne ne jemi duke efesuar një çeshorin qysh nga ora 7:00 në Clubin e mëngjesit dhe nuk do të nuk do të ndalim. Dy vajza e kanë uh, këtë vit janë duke efesuar në mënyrën e vet, edhe un kam kënaqësinë që t'imi presun studio. Organizatorë Kamela Um Limjesi, se këtu jeni prezantuar edhe edhe në videon, qoftë tregon një një screenshot nga nga fillimi me mbiemra. I këtij videos po bra, m'më mirë thua po ja. Ju shem një se që jeni ardhur në studio. Kamela diçë çik herë për ty fim soir por uh, bashte du ose nga Ieri ose nga Geri kur të duat. Ti vesh po bashte nga nga Ieri se. Është më bukur. Janë vargë kur unë kuptua, mor vesh e dimë të gjithë. <laughs> A tani më tregoni pak këtë? Ë kënga kënga quhet Lviz me mua dhe no. është një duet i ju të dy javëve. Po, kemi në fakt 5 vite që e kemi kënduar këtë këngë si pjesë të Top Festit. Ka qenë prezantuar në Top Fest 7, më thënë. Pesë, uh, më sa? më vonë pasi ne u, të dyja u aktivizuam me aktivitetet e Down Syndrome Albania, që mm. në krijimin e vet para 4 vitesh, do thot 2012-ën. Ëm um, kemi qenë aktive, po themi, edhe nga pikpamja e muzikës, edhe koncerteve, nuk e kemi kursyer, po themi, po. asnjëherë vetën ton sa herë që Drejtoresha e Fondacionit Emanuela na ka thirur, ne kemi qenë aty pranë Ema 3 Ema 3 Kamela dhe... nërkesë të përgjigjen ka <laughs> dhe, <orkes of> <laughs> dhe në momentin që para 2 vit është në bëmë koncertin e radhës Kënduam këtë këng mm -hmm. Dhe u, u pritë shumë mirë edhe nga fmiët E, e, e pamë, do me thënë, në impaktin që lëvizin dhe u pëlqente Kënga, këshu që i thamë Emanuelës E ditë shke këtë këng, ta kemi falur Do me thënë, është për Fondacionin mund ta merri dhe pastaj lindi ide që që të bëjmë një video. Mm -hmm. Ktu pastaj filloi diçka që të bëhesh pak më serioze, pak më interesante dhe ne u menduam shumë. Jo më kot kemi 2 vjet që që merrem me këtë projekt edhe, këtë këtë këtë e që... dhe e finalizuam. Gjatë këtyre 2 vjetëve vetëm ti ke folur? <laughs> <laughs> <laughs> Në të kuftojnë të kjo martëmja juaj të vendesë. Jemi e organizojnë që të razojnë... Ka shumë mirë këta dy vjetës e fundit, se unë të razojnë ka që më pëtë të organizojnë gjithë shka. Dhe unë si e shkoja të e dhe busjeshtë. Në ka marë si maskotën e kryo. Ti ke kënduar tjene. ati, e po? Po, se më ndetë të tadoa, o, në të doa. Po, ishte te përvonë, do? Me shraje fele, Kamila, erë në fundit që të në të gjova, ishte në Topshop kur bërë nj që ishte në studio, kishim për një gjë domethënë ishin këta nostalgji. Ah po, kemi bër këtë. Bëre nga fitetë tutën dulën, rrug. Ëh, mm -hmm. po. edhe kemi bër një version që e kishim ndryshuar dhe kur mbaroi, kur mbaroi sekondore, shikova i thash të kërkoj shumë diës se ne kemi ndryshuar, por këndon. Në fakt fitetë nuk reagoi fare. Po, e, e poësia që. Në fakt ishte ndryshuar eks eks eks stilizuar sipas vetes me me anta. Po mëlqeu, ishte ishte vërtetë. Po si ta, kish edhe atë këngëtarën origjinale më përpara, domethënë kur e këndon, duhet të jetë pak stresuese po them kështu si. Duhet pak e vështirë. Nuk nuk është Maqe, për mua të faktumë nuk është më aqe vështirë se Top Show më ka bërë që të takoha të, të jem balë për balë gjithmonë me këngtarët mm. edhe me autorët e këngdhe Po, Fitnetin nga që e kam pasur gjithmonë shumë kam, Do ka që një zullim, se normalisht Gjitha, kanë të autore, pianiste, uh, kompozitore Ka bërë shumë këngdhe edhe për të tjerët Pas ta, unë e kam takuar Fitnetin për e të parë në festival të fëmive në vitin 98 në wow. Shkoder Ishte atje, sikur preka që edhe me dorë Por pa, pastaj nuk e kisha parm ë, prej prej disa vitesh dhe kur erdhi në Top Show ishte ishte një emocion shumë i lezetshëm. Çfarë kërkon? Duke sigur emocioni i lezetshëm është edhe kjo që keni përjetuar me me këngën këtu. Po sikon është videoja on për shkakun që ne do të shkojmë mbas pak. Duhet të jeni të kënaqur. Orgesa po komunikon me shikimin. Orgesa mund të thotë. Po jepi. Si s'e çfarë dëniell që sa hasme marrë pjesë më të madhe atë organizimin ashtu siç bën Orgesa zakonisht sepse i pëlqen që ta ketë situatën under control, kështu që. Ai dimi motredit. Unë jam fak më i çet folshem në atë më i çet se ç'muta shif. Dhe Në fakt jemi kënaqur shumë. Kanë qenë dhe ditë super të mbushura me me shumë punë. Ëh, por ngana tjetër kanë qenë shumë të bukura, sepse ne të dyja në momentin që bëhemi bashkë, harrojm nocionin e kohës, dhe të gjitha gjërat ato na kanë bërë ka disa rresh kshu gjëra. Disa të qeshura dhe dhe mbjern, të problemi. Kush kush e konceptoi si si video, si skripteve dhe... të gjithë bashk duhet thënë të gjithë bashk po kamera bën një gjë tjetër unë bëra më shumë kërkime domethënë mm. unë frymëzova parimisht nga nga Beatles-at që kanë bërë atë koncertin në 70-ën në Tarac kemi oh. parë edhe që e kanë marr këngëtarë të Hot Chip-eve e dim tani se i pëlqejm shumë këto gjëri të papërbëra dhe domethënë duke u marr nga kjo dhe unë këmbgula shumë te kjo e Taracës vetëm në fillim edhe pa ata disa këshu dyshime nga edhe nga fondacioni, sepse ishte frika e sigurist, Tarazat hmm. dhjet që janë i qikëshu, të larta, zeltuos, me e? gjitha të më në fund pas shumë kërkime, është dhe më të një gjithëm i Tarazat sigur të që, e baza e videoklipit ishte epikrish këtë koncertin në Taraz, dhe rreth konceptit të Tarazat dhe koncertit që bëjmë aty, Vinë tre personashe që janë me, me sindromën Down Të cilë ndjekin kanë jetë në tyre, mm. kanë pasionet e tyre Dhe në inframë njërë edhe inaugurojt Po themi dyqani i konceptuar Flowers by Down Syndrome Albania Në cilë në përfitimet e këti dyqani lullesh Janë në ndim të, të komunitetit dhe të fundacionit Po e biznes social Po e po. po, po. po, po, biznes social Ko po është uh, flowers? është të kërët a bakve Pra, të kura e tabakve, ka të një ndushan të ri, lullesht, ishvet Flowers by Down syndrome Albania. Dhe me shumë shpres në të ardhme, dhe me dhe nësynohet që personat me syndrome Down të punsojnë. Dhe me dhe kjo është në aspektin e gjithë përfshirës dhe punësimit të tyre. Në kjo është në aspektin e gjithë përfshirës dhe përfshirës dhe përfshirës dhe që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që A nuk është e ju duhet, por është diçka që njeriu e bën edhe për edhe për të thënë faleminderit për për gjërat që kanë ecur mbar, faleminderi po, po. deri tani dhe dhe një mënyrë për për të kthyer mbrapa, domethënë për të mirënjohur për uhum. ato. Ju e keni zgjedhur kauzën tuaj. Dogë sikur uh, Down Syndrome Albania dhe kjo është. Ju mua më duket sikur një, koli, s'na, sna therrret me njerë i për kauzave sikur jemi, domethënë të vendosur vetëm për popullimin të hapur për çfarëdo lloj. E... A mos u fa hap pare, fare fala. <laughs> <laughs> <Haap, laughs> jo, është shumë. Po zë hap shumë gjeso. Jo, ideja është sikur mm. blendi sa më shumë që të, të kemi mundësinë të ndihmojmë me ato çfarë dim të bëjmë, që të këndojmë edhe të japim muzikën tonë në favor të disa kauzave të tilla është knejtësi shumë e madhe. Super. Po në planet në planet personale jashtë kësaj para se ta ta vëm uh, videoin çfarë do të kamë ë uh, un momentalisht jam në një një bashkëpunim në një projekt të ri me me një mikun tim shokun tim DJ ë uh, kemi një duo bash të quajtur Electric Blank shumë interesant Shumë interesantë. Kemi filluar, kemi për disa eksperimente në për disa festivalet lokale. Tu më dhe nëshë vokalit e tua dhe muzika elektronike. Po, po jo elektronike të mamë, është pak më shumë future, future beats, funky. është pak, është shumë interesantë. Disa njerës në kanë të dhe nëshë shumë avant-garde. A të janë avant-garde. A të janë avant-garde. A të janë avant-garde. Këtë dhe të për të dhja. Pak, dhe të për t Për, për kamele, për të duon Edhe tani për me remi me disa materialet tona originale E këshu që shpresoj që nga shtatorit e torit kemë diçka pak më konkretet Së përdo me momentalish po përbim vetën coverën uh, Me disa këngët smijas mm -hmm. personale Por që nuk kemi filluar asë një material tonin tonin E kupla, mm -hmm. po e që është në planet E është në planet, është qërë plan, pa, do të përbësh Së këshyshëm Orkesa Andin të jenë dhe në vefot, ashtë jenë për... Ose ose ose Weber. Jo, ose ose Jaime Weber. Po. Do bës një ndonjë ndonjë album i ri, ndonjë bebe tjetër. Jo. Çfarë kënduar? Të lutem, më përmend. Dizon po për të thënë. <laughs> <laughs> jo. Shikoj, <laughs> <se, laughs> <laughs> <A, dhe, laughs> ne, ne shqiptar që erdhëm në vete një herë pas po. dy bebit numër 2. Siç mund ta shqiptojë. Po. Faleminderit. Mrekullih vërtet. Po, Ky projekt duhet thënë që nga kam marrë gëgja kohë dhe duhet thënë që edhe energjit dhe gjitha ato planet mëtë rëndësishme dhe mëtë njëmë përqëndruar këtu Nuk i dhjetë në i festival që dhjetë Ti mba zdo, baby, bësh pak me mirë, që që me ndohet Në të shikojmë qarë në mirë samë vete Progres, progres Ok, super Për gjithë të gjuhësit dhe ata që në shonjën në televizion Ky është momenti kur unë do ta luaj këngën tuaj dhe është nga orkestra dhe Kamela, kënga quhet Lviz me mua. Lviz me mua. M'pëlqen shumë. Goza shumë suksesë. Faleminderit që si na erdhët. Kaq herët leta shohim dhe dëgjojmë një danshur Lviz me mua, Orkestra dhe Kamela. sick the funniest shows this is club fm La la la la la la Mirë më në Gjesi, mm -hmm. Mishë dhe Mikesha Mirë më në Gjesi, Gjitha Po si do mos ju Mikesha ha? Edhe nase zbon, zbon Bon, bon, bon, zbon Fëllin dhe Erej srefi këndon dhe mm -hmm. Kërcen Kërcen, interpreton sërgjë live në Fransë atin mm. Prave Pash. Ka që në ka që një radio më përpare në Fransë Por tani ka vajdur edhe në një Edhe një radio tjeder Mm -hmm. uh, një radio i tjetër në Francë, ku ka kënduar kamushime live Radio FG, eh? Mm, ditshka t'i Po, atë video në këshin blokuar nga Youtube-i Përshka këte mbante Shem? muzik të shen nga ultra muzika, ditshka t'i Po, mm. nëjzër Era i strefi, mm, po e qan mm, mm, Bravo i qafë Qan, qan, edhe nëse s'xan, qan Qan, qan, qan, qan, qan, qan, qan, qan, qan, po. qan, qan, qan, qan, qan, qan, qan, qan, qan, qan, qan, qan, qan, qan, qan, qan, qan E në kemi... Mm, mm. Jan, jan. Uh, undaltini kemi më duar një fjallë Bravo Dhe me qëra fjalla mm. Tek fjalla mm -hmm. Do tjetë për 5 uh, pizza nga Pomodoro Pomodoro Dekord Tani, Pomodoro mishë dashur është një aplikacion Pomodoro pizza e gjeri në Play Store në App Store E shkarkoni Dhe mund për osisni Ushimin të uaj italian të preferuar mm. Në gjdo ko mm -hmm. Dhe ju vjen Se të përdoj e GPS Në mua ati ku jeni ju Por 5 të parat në bas shkarkimit dhe Të aplikacionin për ta përdorur, pesë të para që do të porosisni mm -mm. do të jenë gratis, dhurat. Nga klubi i mëqesit dhe pomodoro pizza. Okej. Okay. Deklaro. Okay. Dhe janë okay. mm -hmm. meç më thon, unë fatkeqësisht më thon drejtën se kam provuar akoma. Po pra duhet bëhemi. Por meç më thon, janë mm -hmm. fantastike. Duhet bëhemi që të shkojmë, po skemi ku të shkojmë, sepse ata vin tek ne. Po pra duhet të porosisim. Ne të porosisim që na vijn këtu. Këtu është. Sepse ata nuk ekzistojnë si një vend ku mund shkosh është vetëm aplikacion. Okej. Dekuort. Po po shika më shumë uh mm -hmm. an tinja. Ka edhe grupe që kanë filluar të bëjnë cover atë herë ai strefit. Wow. Po. Dëgjoj dëgjoj një, do ta dëgjosh një? Dua. Dëgjoj pak. Kjo është Bombon e kënduar nga Roksandra On your mera On your mera On your mera Nacéo te Tani një gjëseun tani shqiptar apo janë tuaj Tani nga emri kjo duket si Roksandra Po so, kapta asë këtë në sound këtë aut, kapta asë remixër A shumë, eh? mm. a? Shushu e kamar më barkë nga Ban ban Për më shumë cefë pas këtë dure Përra, për qësë e këmë dhe akurë Io më si era, era. Io më si era Nuk jo më vëthë Ok, mihen, për qënë Ëm gota Jennifer Elton. Ës sent? Një sekond heshtje. Fjala juaj bon. Edhe nëse bon bon, zbon zbon. Jo, nuk është sent. Po, pse ni, është sent. Te senim po është. Por është sent pra. Ës sent. Shefi apo pune? Shefi, Shefi. Ai kemi në studio. Jo. Po, sesë kemi në shtëpi. Është një lodër, një një lloj ë uh, jo lloj, nuk është lojë, është send. Është lodër. Lodër po është lodër. Lodër. Pom. Çuash apo gocash? Edhe çunash? Të dyja vetë. Edhe gocë mos i ndaj. Është unisex lodër. Okej. Është e madhe apo e vogël? Ë e madhe. Ë e madhe po nuk do të them për funksionin që ka quhet e madhe quhet a mund të hasim sot për një çershor një lodër të tillë po, po mund të dalësh nga kjo studio pa. po do të dalësh nga kjo studio vishen këta po po jo jo nuk vishen në në doja për patinë jo, jo. Jo. jo nuk e di pse <laughs> Jan, uh, mm, janë të mëdha olta djeënin fali olta ti e ke vullën apo s'po jam të vogla në fakt por kur bën të mëdha jo jo lëre fute koca s'e kisha më jo të mbatet ia të mbatet kjo lodër nuk mbahet brenda në shtëpi Ba e t'jash Ba në no borë ose në park Me bë, me bë, me bë Me bë, me bë, me bë yeah, Si, bicikleta Cicleta është në mjetë të shu lëvizës Jo, nuk lëvizës kë Në no, mjetë, sen në no. mjetë Kër në fak lëvizë Por lëvizë duke mos lëvizur Do me lëviz, po nuk e bëj në parkun e lojrave. Po është në park me k. Një nga lotë. Jo, një nga lotë do të rrotullohet. Jo. Po, në shkollën e jonë. Jo, jo lot. Ço po mendojë ti, fal. A po ndonë? Ah, jo, jo. Ja, ja, siç the. L l l. L? L l l. Jo, jo, jo, jo, jo. Ja, lk lk lk. Lk lk lk lk. Jofron me lë. Ja, nuk fdom me lë. Nuk është leash. Fillon me k. Jo, nuk është leash, nuk është leash. Po. Vjen leash. Jo jo jo Marsa jo jo koro Marsa nuk bëb po ne jamë këtu po ti e the gabim i miri je po Je jeni në gabim. Jeni domosdën 99.9% është më thë, 99, Ösh, keshë për shumë pun inform tjetër. Jo, ma nuk vjen pun tjetër. Për shembull Çeçiqi, nuk i thua Kiçeçi. Sa bën Kiçeçi. Pra jeri oh. je 99.9% sakt, je, je, je. je si e saktë, por duhet do bëj një kërkim tani si thonë ndrysh. 0.2. Jeri është Kyinati që ne ja gjetëm, as vetëm. Pa, jeri është. Nuk fillon me L. Nuk fillon me L. As me K. Ja. Po me çfarë usdi fjalë tjetër për këto? Unë nuk e di vetëm këtë. O oh, kërkoj e ri, kërkoj e. 99.9 për chimën e shoku. Arieri. Jo, jo, jo. Nuk fillon. Ja, i thar liçarës. <laughs> po. Si kjo, tha lixarës, pa, dhe është gabim. Kemi Goza. shoku në linjë Tham kë, kolovarëse Po ju satsho, unë jem gëbim në emërtim Në emërin pra që fërë Emërin e ke gëbim, pra, fjanë e ke gëbim Po unë nuk e disi si në zonë ndrysha Nuk është ki qëqëi Jo lisharëse Po, shi Shilarë Shilarëse, bravo Vajza, kjo e prajshë të fjalla, e gjithët, takzoni Shumë dhe ishë një anagram e volë Një sekundë, një sekundë Se është dhe një sheshori sot Ka shumë njërës që je thonë Lisharës po. Me stilëve edhe unë shumë shpeqë so. Fjalla e sakt është shqilarës Po përse La e qiu me të rasu Shqilarës që vetë njëri e unë Më të habur, Shipe, dekor, dekor. E, si e, farës, e, e kam të hapur Fjallori i gjusë sot me Shqipe Dekor, dekor, nuk e vënë dushin farës E kam dëgjuar edhe në të version Dhe po të kërkonsh Mi më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më m Kjo ta të reguaj për. Përshqe.. Po më me të reguaj Të reguaj me Loris Shqy Larras E ke.. ke Shqy Larras aty Mhmm mm Po të bë dhe në E ngushtu në afam më Sh shumë Qe Loris Gjus sot me Shqipe Shqy Larras Jaku i kem Koljovajz shrregull, hipi lëkundem në mm -hmm. shilarës. Ja, ja, Nëse kërkoni në, sharsin nuk është. Po, nuk e vënë në diskutim fare këtë pjesë sepse e kam dëgjuar dhe në këtë, dhe besoj në këtë pjesë. Por ja, ne <laughs> i themi gjithkohë osli. Stafaton. Kodon. Piers, vesoketi mua. Jo, unë ashtu besoj absolutisht po. Mm, mm, mm. Okej, okay, un kam pop quizin gati. Dakor. Të fillon me gërmën. Duhet ta duhet ta bëjmë sot po. Ta bëjmë tani? Ta bëjmë ta bëjmë sot është ideja. E bëj. Popkui. Do <laughs> <laughs> jo, të bëjmë tani apo do të bëjmë pas reklamave? Ë? Jo, do të bëjmë tani, shumë shpejt. Tani ses. <laughs> shumë shpejt. Ni shum <laughs> për çdo shqiptar patriot, rilinda sa po legalist. Legalis. Për shqiptarët e Çxorxhinit. Për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave. Vjen. Pop quiz. Ti gjetau. <laughs> oh! <laughs> Atere, për një që shorë, kemi pop kujtën me pëhë Luan Gjeri Sakaj Mirëm Gjes Altin Sulaj Hello Dhe, oltalejka Gati pra? Gati Më fani, luan dhe lori të rejtë <laughs> Zë harrova Oltalejka <laughs> Çekësimra? Nuk e di, më shpresoj shumë. Ha humor. O, kjo tani ka 2 ditë që s'imi pari. I kish shtëiolta, çau. A Manuel tani m'aqot as mazot edhe më herët. Tani që më rënë. Tani që do i ndim të gjithë. Edhe un po të isha tashi sigje. Edhe po të isha më herët. Do vim që ka ora. Ne ju pret atë 10 minuta. Desh të më thoshe s'ta mësh. I ka ulta tash seri. Po po, zgjoftova. Po. Çdo që jesh një. No ther me kë në park. Tashish. Ka mundësita një... Karusen, po. A të dhe tha ieri. Pytja nëmër një. Po njerë, më falni, për të sërën, zangët se... Se ato pytja dhe të të tësua <laughs> kësë punë kanë. <laughs> më falni se edhe një minutë duhet i në reklamat, kështu i shë. Ate rrë. Rrime shtërëmi pësë taj. Pytja nëmër një. Pytja nëmër një. Ate rrë ieri. A i që gjendë në një... <laughs> a i që gjendë në një <laughs> I mam. Nuk fillon me p. A dëgjoj. Ej, ai që bëson në shumë hyni, a perëndi. Kryesisht në periudhën e lashtësisë. Okej. Ai që bëson në shumë hyni, a perëndi, në periudhën e lashtësisë. Fillon me p. Dakor. Prgjigjja është sa që fillon me p, pra. Kujdes, pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Artim, en prej alumini si ploske shtypur qi e përdorin ushtarët për të mbajtur ujë. Ka një prej aluminis i ploskë e shtypur që mban si, ujë, që ushtarët përdorin për vajtje. Këto ploska më ndihmojnë. Okej. Okay. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Olga. Po. Përse me bukë gruri? Oo. Oh. Qi përvohet me ujë të nxehtë. Okej? Oh. Okay? Dakor. Me oh. pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. nr. 4. Lori. Pa. Shpend grabi qarë i nxashën me skifterin Po, oke okay. Këllamën të... Po, lori Shpend grabi qarë i nxashën me skifterin Këtërm i mës... Këtërm i mështë Këtërm i mështërmën e mëqesit Në klab e fem në i shindikadër Jeri u shkri Dallin, darlin I turn the lights back on now Watchin, watchin As the credits all roll down Cryin, cryin No plan to a full house House No heroes, villains, one to blame Wild will did roses fill the stage And the thrill, the thrill is gone Our debut was a masterpiece But in the end for you and me Hold oh, this show, it can't go on We used to have it all Now's our curtain call So hold for the applause Oh oh oh, oh. And way down to the We are sold out this is fading but the band plays on so now when crying crying so let the veil be roll down down no hero feels it wants to claim while we we'll roll this built stage and the thrill the thrill is gone our debut was a mess please all we were at so first leave but the show it can't go on we used to have it all but now's i can't call so hold for the applause oh oh oh, oh. and way down Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur këtu, mirëmëngjesit. Mirëmëngjes. Mire? Mirë. Gati, gati, gati. Hajde tash se kemi kohë. Kurin gati të gjithë hiqin ato fletore të vibrat? Mhm. Vetëm duart në bank. Edhe janë. Një shan... karrige po, një karrige jo, edhe jemi A, B, A, B, A, <laughs> so B. b, <laughs> b o meri b ba, ba, ba, ba, chat me. E bën edhe veç? Pa WhatsApp me. Kurin e kanë pasur dyshë që rindën <laughs> klasë. <laughs> Siç rindën <shundek> këtu, <laughs> domethënë <të laughs> dera e kësaj klase ka qenë Ka qendon. Ne ishim duke parë tabelën. Po. Kur kishim tabelën përballë, dera ishte në krah djath, të djathtë të tabelës kur e ke përballuar. Ëh. Edhe hyte dysha. Edhe çetë dera. Pa hyrë ne drejt katedrës, e katedra ishte në anën tjetër, domethënë përballë derës tek dritarja. Ëh. Mm. Pa hyrë ajo. Siçi hyn tek kësu, do të bëni, mund të hyrë nga i bie tek kësu. Në kran. Okej. Okay. Jo, shikte. Ja anë tjetër. Po, dera. Bravo. A b a Ym vetëm, vetëm duhet të ecur, duhet të ecim në kamerë. A bënda e kapte që fillim, është hyndë direkt aty. Kishte, kishte hause nga trozë kombë pranë. Ti vdo të provimi, ama nuk humbi se koha. Se duhet të jetë në sinkron ku pa me dorë. Nuk mund të ankoheshim që na han the kohë nga koha e provimit. Ja, fara, asnjë sekondë. Eksto. M. Organizata sa i mirë të garadur, miq dashur sërish. Në radio në Krab FM në 100.4 Orgesa Orgesa kontrolon gjithë shka, tha, mm, tha Gjithë shka Skenarin, tekzin mm. Shesh gjirimin, palatin Nga njerë dhe mua, tha po Muzikin, tha Pak të njerë ditë dikur që nga e Për tëtoj të të të të të se Ti ke të gjerat në kontrolve mm. Mm. Si që është orgesa Emisioni më shumë do të abëj vetë Vetëm orgesa Vetëm orgesa, bra Daltini të do tiki, thot daltini Dior orges Që e emisioni jën Po bra. Pes veta këtu. Pes veta. Ëh <laughs> uh, fol njëri e fol tjetri. Orgesa, jo ja, më, pes veta do të vinë. Dhe i thon që propozuan njëri, mban mend një çunë, pra një çunë do të bënin bashkë orgesën e misionit. Po. Ja, pranojnë, se pranojnë. Niko ai nuk di se u bëi. A se emri si si marrvesh. Do të shfaqet. I humbi dhe aiun në Gjermani. Mendojë se emrin na sikletin. Nuk dien, nuk dien. Nëse, gërmimet vazhdojnë. Falë kërkimet të jesh. Jo, lap, nuk di. La, la, un nuk di. A sikur ajo është fund e emisionit, ke troj, ke fundit një gërmë. Ne kemi faktin e dëgëzuesit. Nuk di. Ajrave. Okej. A dher, përgjigjja e popquizit. Pyetja nr. 1 për ty, El. Mhm. Ai që bëson në shumë hynia perëndi, kryesisht në lashtësi si quaj pagan. Bravo. Pyetja e dytë për ty, Altin. Mm. En prej alumini, si ploske shtypul që e përdorin ushtarët për të pirë ujë, që, që quhet? Pa gurë. Pa gurë ose pa gurë? <laughs> Femërore ose mashkullore, në fjallori ishte në mashkullore, mm -hmm. pa gurë Në fakt, kur pi ushtari, pa gurë dhe tjesë Da vëndë <Lond. laughs> Unë me ndojë ushtari do do në të pinte të pa gurë, ja? Pinte nëmër tëre është për ty, ojnëta është një përshesh me buk gruri, ojnëta Që përvalojët me ujtë nëzit dhe hajt Që e të përpare Bravo. Bravo, kënë grënë? Këm grën Mmm, kam marrë madhë për një paparë Shumë mirë është Paparë, paparë Në, sa më hatë Së me pare valoj, sa hatë Paparë është më mirë Pa, e drejtë, oltë Të një më hatë Jam dhe uritur Paparë, së kemi një që Edhe jam kjo Paparë Sa më hatë Edhe pjodhja nëmër 4, për të lori, më falë lori Pa, pa dhe shpend Një shpend grabiqarë i njashë me petritin Një shpend grabiqarë i n <laughs> me skifterin, na fal Lori. <laughs> I dori ngjitur. Okej, mos e shoj që skifterin në telefon. Skifterin. Në fakt ishte një shpend grabicari në qash, me skifterin që është Pedrit. Uh -huh. Fituese është Odeta. Sepse Lori, nëse A është e barabartë me B, do të thotë që edhe B është e barabartë. Wow, <laughs> wow. Bravo. Po pra, është shumë pa ashtu. Just. Odeta fiton një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan 459 i mbaron numri. Përndryshe <tës> uh, Deta Deta të lumt Deta situatën. O oh, Deta. Ndërkohë që Marti ka thënë shilarës 4-4-6 i baro numri fiton 5 pica nga pomodoro pica. Marti, mar, bravo. Dhe Balona ka thënë Amarildo fiton 2 bileta për Nacine Plex. Balona ka thënë Amarildo? Mhm. Balona fjela e vajzave pra. Pse utohesh më? Jo, jam turfar. Je chapo un... më ndoi ti ah? kur mendove balonun? <laughs> <laughs> Nuk ta them ne kam sekret. <laughs> Gjetar. <laughs> Balon kjo ieri me siguri që bën. Tani a është 5 ai 1 qershor? E kam gjetur, e kam gjetur. Dikur, dikur, dikur ne bënim balona për 1 qershor. Po po po po Froide thotë çdo gjë. Po mm, bra, ka ndojmë me fëmijë. Ka bëjmë me fëmijë, jo me fëmijërinë. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> me fëmijëshava pra e kuptova. Po, a. a, a. Që sjë ajo balona ishte tabake, po? Po. Tabake bëhet me letër. Mhm pango pa Minovil ndosha Nice dhe dhe Çfarë kemi harruar? Në fakt unë mendoj se skeletin e skeletin e balonit po ke zgja. Me me kështu? Me çfarë? Shkopinë. Me çfarë? Me Shkopinë ose Me Shkopinë, një sekondë, një sekondë, Shkopinë. Po pra tham. Ti a shilloi caktuar Shkopi? Kallam. <laughs> Bambu. Morëve <laughs> stasi. <laughs> E mërëm e shproidi E kuptova gjithë tiri, nuk ka në bërgë Se të shimbalionat, donë Il Salle de la Terra, ashtë titull i këngës E gëndonë Liga Buë, mishdashur Kripa e thokës Ne të gojëm i sërish nesër Gëzuan i qëshorin, qaum Nga shtegu i qërshive, më tharone Përri du të gjiri, një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një Balinchino siamo la ragazza nel bel mezzo dell'inchino siamo i trucchi nuovi per i maghi vecchi siamo le ragazze nella sala degli specchi siamo uno sulla seria il dramma la commedia il facile rimedio siamo l'arroganza che non ha paura Siamo quelli a cui non devi chiedere fattura siamo i dei i dei Te gas siamo le figure dietro le figure siamo la vergogna che fingiamo di provare siamo un cuoio sulla sedia la farsa la tragedia il forte sotto assedio siamo la vittoria nella tradizione siamo furbi che più furbi di così si muore siamo i yeah! che non ha paura siamo quel tappeto steso sulla spazzatura siamo la monblanc con cui ti faccio fuori siamo la risata dentro il tunnel degli orrori siamo i e i il sale della terra siamo i yeah, e yeah, yeah. te amo y te